Nyolcadik fejezet. Hegyes póznára tűzbe a levágott fejem. Kényelmes az életem. Túl vagyok a festésmázolás, költözés, lakásátiratás és bejelentkezések őrületén, és végre kialakult egy rendszer az életemben. Tevékeny szorgos, de éppen olyan, ami erre évek óta vágyom. jó idő mindenre. A családunk elfeleződött, és bármennyire is szomorú vagyok. Igen is örömmel fedezem fel ennek az előnyeit. Egy négy tagú családnak viseltem gondját, mint feleség és anya. Most viszont mindössze egy kis kell gondoskodnom. Nincs mellettem egy férj, mint egy élő felkiáltójel, és csak egy gyerekkel kell lótni futni mindenhova. Jelentősen könnyebb így az életem. Magam mostom be az időmet, és kizárólag azokat a feladatokat végzem el, amiket magamnak kitűztem. Barna soha többé nem rángadhat bele a narkójába. Sem senki más. Soha többé. Korajnalban kelek. Dolgozom az új interjú köteten. Eltökéltem, hogy a könyv hétre megjelenik. Ehhez azonban keményen kell dolgoznom. Hetente egyszer elmegyek egy családhoz, ahol autista gyermeket nevelnek, és eltöltök ott pár órát, ami alaposan körüljárjuk a témát. Hajnalonként írom, javítgatom az interjúkat. Aztán elviszem Ábelt az iskolába. Bevásárolok. Valami jó zenére táncolva, ugra-bugrálva összeütök valami ebédet, hogy mire hazajön a gyerek a suliból, főtt étel várja. És egy anyuka. Meghitriszony alakult ki köztünk. Sok viccelődéssel és baráti beszélgetéssel. Előfordul, hogy ledőlök ebéd után, és nincs, aki előtt szégyenkeznem kellene el miatt. A magam ura vagyok. Vagy rövid kis túrákra indulok. Fel a várba, vagy a tavakhoz. Hetente megtartom az ébredők csoport foglalkozását. Előadásokat tartok, barátokkal találkozom, a csendes alkotói élet ellensúlyozásaként. Esténként ábellel vagyok, beszélgetünk, tévézünk kizárólag azokat a műsorokat nézzük, amiket ő szeret, ezért hamar járatos leszek az extrém sportokban és elképesztő túlélési technikákat sajátítok el minden létező helyen és helyzetben. Egyedül a válláshoz nem adnak tanácsot. Új szokásaim vannak. Éjszaka, mikor lefekszem, az ágyomból nézem a csillagokat, amelyek a ferdeablakon keresztül a fejem fölött soha nem tapasztalt szépségükben mutatják meg magukat. Ismerkedem velük, meg két viszonyba kerülök a világ mindenséggel. Zenét hallgatok, de nem csak háttérzeneként, hanem igazi műélvezőként, egyre nagyobb átéléssel. Mától egy új szórakozásunk is lett Ábellel. Dorka szobája a költözés óta őresen tátunk. Nincs benne az égvilágon semmi. Ábel kitalálta, hogy vegyünk bele egy pingpongasztalt. Nincs ellenemre, mondtam, csak épp az ára okoz gondot. De aztán ez is megoldódott. Barna megvette neki. Béla pedig elhozta, és éppen most szerelik össze Ábellel. Kész van, jössz, anyu, hallom Ábel kiáltását. Megyek, sőt, rohanok, felelem, és tényleg szaladok a konyából, mert alig várom, hogy kiderüljön, tudok-e pingpongozni. A kosarazás jól megy, azzal elégedett Ábel is, de hogy ebben mit tudok felmutatni. Még nem tudom. Próbálkozunk az ütögetéssel, de többet futkosunk, meg a labda után, mint amennyit játszunk. De jó, én lecseréllek, ez nem lesz így jó. Jó, keres egy ügyesebb anyukát. Adj fel egy hirdetést. Pimpongozásban jártas anyát keresek, aki azért a főzés sem el. Könnyű lesz nálad jobbat találni. Én meg feladok egy hirdetést, hogy szemtelen gyermekemet kevésbé szemtelenre cserélném. Jelige, bármilyen megoldás érdekel. Lány is lehet, sőt, kis házi állatról is tárgyalhatunk. Amar belejövök a játékba, és Ábel végül kijelenti, hogy úgy döntött, megtart még egy darabig. Legalábbis, amíg jobbat nem talál. Este transztáncra megyek. Most először. Bekötött szemmel sámándobok hangjára járjuk a táncot, miután tíz perces légzéssel, alaposan transzba hoztuk magunkat. Akarom, nem akarom, Barna jön felém, képek, hangok, felismerések. A szorosan szememre kötött kendő vízes lesz a könnyeimtől. Járom a táncot eksztetikus őrületben. Dobol a lábam a sámándobok ritmusára, és szakad közben a szívem. Barna! Te voltál az első az életemben. Mindenkinél fontosabb voltál, mindenkinél. Még a gyerekeket is megelőzted. És én is a legfontosabb voltam neked. Bénultan ülök a kocsimban a hajnali ködben. az házunkban, az ágyamban nusika fekszik, mellett a barna. Ábel ágyában katika a kertben hosszú egyes póznára tűzve a levágott fejem. A kimerett szememből és számból vér folyik, majd megalvad. A két vérengző fenevad véres, bahanáliájuk után most kimerülten alszik a hálószobánkban. Este dorkával beszélgettem telefonon. Ő említette, hogy Nusika ott van. Megdöbbentem. Kibékültek, és odavitte a házba. De talán csak nem alszik ott. Nem, azt, azt barna biztos, hogy nem tenné meg velem. Meg is ígérte, de anélkül sem tenné ilyet. Ő nem ilyen ember, nem bánna így velem. Korán ébredtem. Nyugtalan voltam. Vajon nem lehet, hogy a mégis ott aludt nálunk? Úgyhogy ide jöttem megnézni. A házunk előtt, a kocsi beállóban két autó áll. Varna új autója is mellette, az én helyemen, a régi. Az, amit állítólag eladott, és beszámított az újba. Joy 250. <gül> az öröm autójában, a családi kirándulások autójában most már nusika ül. Most éppen nem, most az ágyomban fekszik, és békésen alszik. Szája sarkában vér az enyém. Ahogy a takaró is, amelyel betakarja magát. Kifívjak fel gyorsan, kinek önthetem ki a szívemet, de azonnal mielőtt megszakad. Mindenki alszik. Korán van. De egyedül nem bírom el a fájdalmamat. Meg kell osztanom valakivel, el kell feleznem. Nem, a fele is elviselhetetlen. Legszívesebben odaadnám az egészet, csak egy napra, egy órára. Jó, legalább néhány percre, hogy túléljem. Hazavisz az autó. Tudja az út a szerencsére, mert én el vagyok foglalva mással. Az életemért küzdök. Felhívom Barnát. Hogy tehettél élet? Hogy vihetted oda? Nusikát! Dadogom. Miért? Azt mondtad vége. Azt mondtad ne menjek hozzád. Te nem jössz hozzám. Lezártad kész. Vége. Nincs barátkozás, nincs semmi. Most mi a gond? Cínikus hangja teljesen kiborít. Legalább jól aludt a hályos valagával az ágyomban. Pászivé, mondja, és kinyomja a telefont. SMS-t küldök. És a borát is jól eladtad. Nyugodj meg, jön a válasz. Sétved a Gyilkolni tudnék. Oda mennék egy nagy baltával, is szétverni őket, ezt a két lelketlen, gátlástalan embert, akikben annyi érzés sincs, mint egy poloskában. Miért? Miért? Még ha nem lenne hova menniük? de Nusika egyedül él a kislányával Dunakeszin, barna bérelni nekik a lakást. Miért nem ő ment oda? Miért kellett az ágyomba fektetni azt a nőt? Miért kellett behatolnia az én világomba? Áthágni durván a határokat, átlépni a korlátokat, ledönteni a falakat, tanként belegázolni a lelkembe? Miért kellett megjelázniuk engem? Hívom Juditot, hívom a nagy gyerekeimet, Alig hiszik el a történteket. A vállásunk és a vitáink ellenére szerették Barnát. Kritikán alulé mindkettő mondják. Egyszerűen törölni kéne Barnát a történelmetből. Anna vitriolos levelet ír Barnának. Ez menti meg az életemet. Újra és újra elolvasom. Hárman támogatnak egész nap, hogy összeneomoljak. Torkom szakadtából üvöltök ábellel. A barátjának azt trikácsolom, hogy takarodjon a lakásból. Átjön Dorka. Leültetem a gyerekeket a nappaliban. Nincs kedvem és erőm szerepet játszani. Az apátokat mostantól nem tisztelem. Leírtam egy életre. Legyilkolt brutálisan, amit soha nem bocsátok meg neki. Megszegte az ígéretét, odavitte ezt az ostoba és minden jó ízlést nélkülöző nőt a házunkba, a hálószobánkba, az ágyamba, és hazudott az autóval kapcsolatban is. Nem érdekel, hogy hibát követek el. Nem érdekel semmi. Barna maga tette ezt magával. Nem én tehetek róla. Eszembe jut, hogy nem Barna miatt kellene nem magam, hanem a gyerekekért. Barna egy fikasni tiszteletet sem érdemel de a gyerekek szeretetét nem vehetem el. De hogyan tudják úgy szeretni, hogy közben ne érezzék azt, ellenem szeretnek. Olyan valakit szeretnek, aki legyilkolta az anyjukat. Hibát követek el, de képtelen vagyok másképpen viselkedni. Dorka hazamegy, Ábel bevonul a szobájába. Nem szól hozzám. Haragszik, amiért elkergettem a barátját. Készítek neki egy kis uzsonát, az egyik kis zöldségekből mosolygó arcot formálok. A paradicsomból kikanyarított szájvidámon kunkorodik felfelé. Amikor pár óra múlva kimegyek a konyhába, mindent érintetlenül találok. Kivéve, hogy a vidám arc most szomorú. A felfelé kunkorodó száj lefelé van fordítva. A nap során még többször is megváltozik az arc hangulata, annak függvényében, hogy épp kiárt a konyhában. Hm. Nem tudom, hogy telt el ez a hét. Gyilkos indulatok kínoztak, mert attól tartottam, tényleg meg is ölnek. De most hirtelennyében lekerült a súlyos vasgólyóban végződő rablánc lábamról, ami miatt csak vonszolni tudtam magam. Láncolok a konyhában. A lakás még szokatlan, de szokatlanságában is boldogító. Még új az öröm, hogy ilyen szép lakásban élhetek. Még nem magától értetődő, még nem hétköznap természetes. Az erkére táncolok. Itt vannak a hegyek, aki nyújtom a karom, úgy tűnik meg, is kapaszkodhatok a fákágaiban, belemarkolhatok a földbe, és szedhetek mohát a törzsekről. Illatok vesznek körül, frissesség, tisztaság. A hegyek és az égillata. Ó, de hiszen nincs ki gyászolnom, vége a gyásznak is. Ezért az emberért sírtam én annyit. Gyalogolni indulok. Találkozom a haragommal megint. Jó napot, Júlia! Csak nem gondoltad, hogy örökre elhagylak, hogy is tehetnék ilyet? Még nincs itt az ideje. Igen, már nem vagyok a régi, kicsit megszelidültem, már nem vagyok brutális, diakos, csak amolyan csendben ülő. Pusztítalak még mindig, ne is próbálj kegyelmet kérni. Most például épp arra kényszerítelek, hogy leveleket fogalmaz fűnek, fának. Nem kell elküldened. Bőven elég, ha a lelkedet borzolják a szövegfantáziák. Kedves akárki! Barnával egy életre leszámoltam. Hihetetlenül ügyes, hogy nálam is elérte, hogy az örökre neheztelők táborába tartozzak. Nem volt könnyű, mert én mindenki megrőkönnyödésére ellenálltam. Tisztelettel és szeretettel beszéltem róla még a vállási krízis közben is. Most gratulálhatnak az emberek Barnának, mert sikerült elérnie, hogy én is leírjam őt. Júlia nem ismerem még ezt az erdőt. <gül> Azt se tudom, merre járok. Remélem, nem tévedek el, mint ahogy a gondolataimban teszem. Ritkulnak a fák. Egy tisztás következik. Majd meglepetésemre egy karámhoz érkezem. Elbámulom a békés lovakat. Gyönyörű szemükben bölcsesség. Nyoma sincs aggódalomnak, zaklatottságnak. Ez az ember privilégiuma. Képes gondolkodni, és a gondolataival képes kínozni is magát. Nem a tények kínoznak, hanem a gondolataim. Az ágybocipelés megtörtént. Egyszeri aktus. Kész. Vége. Barna leszúrt. Igen. de mivel nem haltam bele, akár örvendezve élhetném is tovább az életemet. Ne, nem. Nem örvendezem, miért túléltem a támadást. Amit talán nem is ellenem irányult, bár azért gyalítok benne némi bosszút is, hanem dühöngök és utálkozom. Bárkivel beszélek mostanában, egyből elmondom, hogy Barnát leírtam egy életre. Ez lett a kedvenc kielentésem. Úgy lépek át rajta, mint egy szaros rongyon. Nem kímélem, ő sem kímélt engem. Nem értem el kíméletet. Újraolvasom Anna levelét ami egy zseniális jellemrajz is barnáról. De ez nem elégít ki. Valahogy vissza kellene ütni, valahogy a tudtára adni, hogy, hogy minek tartom, hogy elképesztően sokan vannak lesújtó véleménye róla, és hogy az én barátom jó képű, csinos és intelligens, nem olyan agyatlan, mint aki neki jutott, akihez visszakönyörögte magát, mint egy szánalmas, szerencsétlen. Egyes országokban enyhében ítélik meg a féltékenységből elkövetett gyilkosságot. A szerelemféltés olyan pusztító erő, ami ellen a legtöbben védtelenek vagyunk. Azt hittem, velem nem ez a helyzet, de tévedtem. Ki tudja? Talán én is tudnék gyilkolni. Mostanában... Mindenféle vállásos történeteket hallok. Olyan ez, mint amikor az ember várandós, hirtelen mindenki várandós lesz körülötte az utcán. Jókat derülök mások féltékenységén, ami gyakran tragikomikus lépésekre készíteti az embereket. Itt vannak például Vilmáik. Addig tartott a házasságuk, amíg összehozták a lombik Baby programmal az ikreket. Onnantól viszont már nem volt érdekes a szeretkezés, és egyáltalán semmi nem maradt, ami egymás mellett tartotta volna őket. Azért elvergődtek még együtt, még a iskolás iskoláskorúak nem lettek. De addigra már olyan szinten irritálták egymást, hogy végül eldöntötték, elválnak. Alig várták mindketten, hogy két lakásra cserélhessék a szép villájukat, és szétköltözhessenek. Meg is történt a vállás. Mindenféle fájdalom nélkül, és lement a költözés is. Vilma nem sokkal később egy barátnője születésnapján megismerkedett egy férfival. Na, itt kezdődnek a tragikomikus részletek. Vilma ex-férje ugyanis annyira féltékeny lett, hogy egyszerűen beköltözött Vilmához, és most ugyanúgy szívják egymás vérét, csak épp egy parányi lakásban. Egy másik ismerős azt mesélte, hogy a férj elköltözött ugyan a közös családi házból, de később vásárolt egy lakókocsit, leparkolt vele a ház elé, és nem tágított onnan. Egy kollégám barátja pedig épp mostanság készült felakasztani magát a házuk kocsi állójában, miután a felesége beleszeretett egy másik férfiba, és közölte, hogy válni akar. A nő egyébként megéri a pénzét, legalábbis a kollégám szerint de azért a férje sem kis Miska. Még a felakasztásos dolog előtt is a legkülönbözőbb módokon zsarolta az asszonyt, akinek annyira bűntudata van, hogy a leglehetetlenebb kéréseit is teljesít, és fogalma sincs, hogy szabaduljon meg a férjétől. Amióta elhatároztam, hogy májusig elkészülök az interjú kötöttel, egyre korábban kelek. A hajnal először öt órát jelentett, azután három órát... Ma pedig éjjel kettőkor ébredtem. Nem csörög az óra. És eszem ágában sincs kizsigerelni magam. Egyszerűen azt tapasztalom, hogy az egész szervezetem erre állt rá. Nincs szükségem túl sok alvásra. Frissen, vidáman és készen ébredek. Csinálok egy finom kávét, és hajrá! Most öt óra van, és már majdnem beírtam az egész nyersanyagot. Megszólal a mobilom. Nincs valami baj a nagy gyerekekkel. Nem hallom jól a férfi hangot, ami kapcsolódni próbál velem. Leállítom a diktafont is, és ki tudja miért egy gálás egy mozdulattal egyben meg is semmisítem a három órányi kemény munka eredményét a számítógépemen. De legalább megérte volna. A férfi, aki egy hajnalig tartó buliból bukdácsolt épp hazafelé csalódott a rájött, hogy nem az a hölgy vagyok, aki a buliban megadta neki a számát. Hát, de, de se baj. A nő az nő. Végül is mindegy. Úgyhogy megkérdezi. Mit csinálsz? Ráérsz velem találkozni? Elképzeltem, hogy bánatomban kapom a kalapom, hogy mégse csak hálóinkban menjek, bevágom magam a kocsiba, és találkozom vele. Egy kapu előtt leülünk a földre, és... A kikészített kukáknak döntjük a hátunkat, és a zsebéből előkapott pálinkás üvegből jó nagyokat húzva közösen elsiratjuk az éjszakai munkámat. Rajta bakancs, viseltes, hosszú balonkabát, rajtam vicces, színes mamusz, hálóing és persze a kalap. Kezünkben a butykas. Köszönöm, sajnos most nem alkalmas, válaszolom. És gyorsan elbúcsúzom. Nekilátok újra újra órányi munkának. A férfi nem év többet. Ezt a lehetőséget örökre elszalasztottam. Nem baj, úgy sincs kalapom, sem színes mamusom. és momentán épp pizsamában alszom. Lassan ébresztenem kell Abelt, és kitalálni neki valami reggelit. Üres a ütőszekrény, üres a kamra. Barna még nem küldte a havi apanást. Ábel minden nap megkérdezi. Vásároltál? Nem, még nem küldte a papa a pénzt. Másnap. Vásároltál? Nem, még nem küldte a papa a pénzt. Minden pénzem elment a költözködésre. Kiszolgáltatott helyzetben vagyok. Körülnézek a lakásban. Semmi nem az enyém. A lakás hitelből, a bútor úgy szintén. Már ahol van bútor? ott a gyerekszobák még üresek. Ábel egy matracon alszik a földön. Értéktárgyaim nincsenek. Egyedül a ruháim a saját tulajdonom, meg a laptopom, a konyai edények, az ágynemű és a törvölközők. Ennyi. A kocsi céges tulajdon, amihez nekem már nincs közöm. A hívom Barnát, kinyomja a telefont. Paranójássá válok. Az ő kezében van minden. Pénz, hatalom. Nem bízom már benne. Ez az ember bármire képes, épp ahogy mások is mondták nekem. Most már elhiszek mindent, amit meséltek. Mindaz, ami nem ment be az elmúlt hónapokban, most akadálytalanul beáromlik. Szóval ilyen ember, Barna. Nem tudtam. De most már megismertem én is, és elhiszem, amit mesélnek róla. Kétségbe vagyok esve. Mi lesz velem? Velünk? Mi lesz ezzel a lakással? Hogyan lesz kifizetve? Miből fogok élni? Hiszen még nem teremtettem új egzisztenciát. A kiszolgáltatottságom miatt még a haragomat sem merem kifejezni Barna felé. Anna tanácsára gyakorlatozom. Azt javasolta, engedjek el mindent, a pénzt, a lakást, meg azt is, hogy legalább erkölcsileg győztes lehetek. Megtörténhet, hogy Barna teljesen kiseméz és még az erkölcsi fölényt is elveszítőlem. tőlem. Ha sikerült mindent elengednem, ha már semmi ragaszkodás nem marad bennem, na, akkor kezdjek el harcolni. Dorkát megyek látogatni, mikor összefutok a szomszédasszonyjal. Jaj, jági nagyon megváltozott minden, mesélem neki. Az ostoba léba most már húgyagyú lett, de állandó jelzőként. A férjem meg egy rohadék, egy szemétláda. De állandó jelzőként. A gyerekeknek elmondtam, hogy az apjukat nem tisztelem, nem becsülöm. Bárkivel beszélek, elmondom, hogy egy életre leírtam Barnát. Nem vigyázok már a jó hírére. Ő se vigyázott rá. Ezt ő csináltam, nem én. Semmi tiszteletet nem érdem el. Egy gyába féreg egy szánalmas senki. Nem semmi, amit ez az áldott jó ember tehetett, ha így kifordultál magadból. Tényleg nem semmi, amit tett. Dorka kijön a ázból, sétálni indulunk. <gül> Ennyi a kapcsolatunk. Kamasz. Nehéz vele szót érteni. Zárkózott. Mit ez a kapcsolat? Főzök a szép lakásomban, és táncolok boldogan. Pedig ki tudja, enyém egyáltalán ez a lakás? Megszabadultam végre a ragaszkodástól. Igen, sikerült. Nem hittem volna. Mérhetetlenül sok munkával és gyakorlatozással elértem, hogy még ezt az álomlakást is elengedtem. Elképzeltem magam a legrosszabb helyzetben, egy tömegszálláson vagy az utcán, is végül elfogadtam. Igen, megtörténhet még ez is, bármi megtörténhet. A hajléktalanok egy része szintén így kezdte, egyre lejjebb és lejjebb zuhant, még el nem veszítette a feje felől a tetőt. A férfiak nagy része vállás után kerül az utcára. A pénzről könnyű volt lemondanom, de a lakáshoz görcsöse ragaszkodtam. De néhány nap alatt ezt is sikerült elengednem. Semmim sincs. Semmim. Mint ahogyan nincs is, hiszen a lakás és a bútorok is körülöttem a bank tulajdona. Hm. Elképesztő mennyi energiát szabadít fel a ragaszkodás elengedése. Szabaddá vált a lelkem, nincs, ami visszahúzza. Van bennem aggodalom és küzdök is, de ez már nem az a régi görcsösség. Judit hív. Szeretném bejelenteni, hogy a javító szolgáltatás karbantartási munkálatok miatt három napig szünetel. És visszakapom a pénzemet? Nem. Na, szép, mondhatom. És tud valamit ajánlani eljette? Jó hangulatjavító például a pálinka, vagy a csokoládé, vagy bármilyen édesség. Én például a fagylaltot kedvelem. Mi van veled meg, vagy fázva? Igen, fáj És mi csinálsz karbantartás címén? Mízes teát iszom. De nem ezért hívtalak. Julia, hallottam egy pénzügyi tanácsadóról, aki kifejezetten nőknek segít. Elindulni, talpra állni. Megtakarítani. Egyáltalán a megfelelő viszonyt tanítja a pénzhez. Hát, tényleg nagy szükségem lenne egy ilyenre. Fogalmam sincs, fogok élni. Este békésen olvasgatok. Nina Simon hangja mellett. Ábel kijön a szobájából. Eltűnt Donatella. Nyitva volt picit az ablak a fürdőszobában, Szelőztettem. Kifeszítette nagyobbra, és kiszökött a tetőre. Hú... Minden tiszta jég és hó csúszos, nem fog visszatalálni, és lezuhan. Nézrem kétségbe esetten, és majd elsírja magát. Én is halára rémülök. Ez tényleg nem tréfa. trépa. Donatella itt még idegen, azt sem tudja, hol van. A második emeleten vagyunk. Lemenni nem tud a tetőről, csak körbe tanács tanácstalanul, keresve a visszaútat és közben tényleg lezuhanhat a jeges cserepekről. Jaj, gyorsan hívogassuk, csináljunk valamit, esek pánikba. Szólongatjuk ki a felváltva a lakás összes ablakából. Semmi válasz. Donatella nem ad életjelet. Tanácstalanul nézünk egymásra. Menjünk le, javasolja Ábel. Ha megcsúszott, akkor nem van. Leszaladunk két emeletet, és a sötét kertben, a bokrok közt, kutatunk Donatella után. Szólítgatjuk, De semmi válasz. Nézzük meg távolabb is, hát ha megsebesült, és elvonzolta magát valameddig. Mondom, bár nem szívesen vetek fel Ábernek ilyen szörnyű lehetőséget. Hosszas szólongatás és keresgélés után gyászos hangulatban indulunk fel a lakásba. Hm, hát mégis megtörtént. Meghalt a szeretet macskánk Nem vigyáztunk rá eléggé, és bajba került a alvasháztetőn. Nem ismerek Áberre pillantani. Szegény kis srác, mennyi csapást kell elviselnie? Milyen kegyetlen az élet. Szótlanul lépünk be a lakáshajtól, és megyünk be a nappaliba. Donatella ott ül a szoba közepén, is csodálkozó szemekkel néz ránk. Később ésszeveszem, hogy lepisilte, és lekakilta a földig lelógó függönyt. Várom, hogy kijöjjön Dorka a házunkból. Nézem közben a lelketlen nő autóját, The Joy 250. Hol egy tégla, hogy beverjem az ablakát, hogy szétverjem vele az egész autót? Ha most kilépne, biztosan neki esnék, és véresre kaparnám az arcát. Közben a szemébe ülteném, hogy egy gátlástalan szemét, és nincs benne semmi emberi. Megpillantom barnát a kertben. Viszolygok a látványtól, a göthös testétől, a kölgésétől, az ápolatlan ősz hajától. Az undor felkavarja a gyomromat, öklendezem. Megszakadt köztünk a kommunikáció. A megállapodott összeget becsülettel megkapom minden hónapban. Percnyi késedelem nélkül, de sem levélben, sem telefonon nem érintkezünk. Még a gyerekek dolgában sem. Látni sem láttam az ágyba fektetés óta, csak most. Sajnos a felszabadultság, amit azért éreztem, mert azt hittem, ha nincs két gyászolnom, nincs gyász, nem tartott sokáig. Részben azért megmaradt, visszatért az öröm az életembe. Sokat táncolok házi munka közben. Nem szűnik az örömöm az új lakás miatt, de közben képtelen vagyok bármit is kezdeni a haragommal. Kicsit mérséklődött, Nem fulladozom már tőle, de gyötör. Gyötör továbbra is, kegyetlenül betelepedett egy denevér a lakásba, amikor Barna befektette az ágyomban Nusikát. Többnyire csak kushad egy sarokban, és néz, látom őt folyamatosan, az undorító lényét, sunyi tekintetét. Ha minden igyekezetem ellenére Nusika egész terjedelmében megjelenik a tudatomban, a denevér azonnal rám veti magát, és a melkasomra ül. Hmm. Nem tudom, hogy éri el, de valami elektromosság lehet a szárnyaiban, ami végig cikázik a testemen és a fejbőrömön. Nem tudok ellene védekezni. Ére is utána jött. Jön a melkasomon, ahogy nézem az autót és a házat, amelyben Nusika él. Nusika, te szemét az undorító nyálkás testeddel befeküdtél az ágyamba. WC-re mész, leülsz az általam kiválasztott WC-deszkára, és beszívod az általam választott illatosító szagát, majd megtörölközöl az általam vásárolt WC-papírba. Bemész az általam megálmodott fürdőszobába, a rustikus csempék közé, beszállsz az általam választott kádba, és lecsutakolod visszataszító csigatestedet. Kiveszel az általam odaálmodott szekrényből egy általam vásárolt törölközőt, és megtörölközöl. Ez neked természetes. Most te vagy a birtokon belül, téd barna és minden egyéb, ami barnáé. Legalábbis, mikor hétvégenként betelepszel a helyemre. Ne hidd, te ostoba és szánalmas nőszemély, hogy irigyellek. Nem kell nekem, barna. Vesz, hogy te, te, szerencsétlen. Nem, ez valami más. Tudod, olyan, mintha durva katonák erőszakoltak volna meg. Átment rajta, meg egész raj. Igen, te ezt velem, Nusika, és a szerelmed. Aki mindenkivel ezt teszi, mindenkivel, legyen az feleség, munkatárs vagy barát, veled is ezt fogja tenni. Miért is lennél kivétel? De te nem vagy hibás. Barna azt hitet el veled, amit csak akar, ahogy velem is tette. Rádvetítem a haragom nagy részét. Pedig te csak kicsit vagy hibás. Barna az igazi bűnös. De nem vagyok képes minden haragomat rápakolni. Talán félek, hogy összeroppanna alatt a túl sok ez egy embernek. Talán félek, hogy a gyerekei apját nem tekinteni ezután embernek sem. Talán féltem a múltunkat, féltem magamat. Félek megtudni, kivel éltem húsz évig. Félek, hogy magamat sem fogom becsülni a választásom miatt. Ki jön, dorka? Elindulunk sétálni. Egyikünk sem említi egyetlen szóval sem Barnát, sem Nusikát. Így a denevér eltűnik a mellemről. Távol tartom magam Barnától, mint valami fertőző betegségtől. Soha semmit nem bántam még meg, amit tettem az életemben. De Barnához nem kellett volna hozzá mennem. Ha tényleg nem volt belém szerelmes, akkor azért. Ha pedig igen, de a válláskor mégis az ellenkezőjét meséli nem haragból, csak tényközlésként. Akkor meg azért. Nem mennék hozzá olyan emberhez, aki megtagad engem. Megtagadja a közös múltunkat. Pedig most én is ezt teszem, amikor azt mondom, hogy nem mennék hozzá. Megtagadással válaszolok a megtagadásra. Nem a legelegánsabb védekezési mód. Ő is védekezésből tette nyilván. Magamat felmentem, magamnak igazolást adok, de őt nem. Miért nem mérek egyenlő mércével? De hát, hogyan kellene arra az emberre gondolnom, aki azt állítja húsz év után, hogy soha nem volt szerelmes belém, és aki egy egész hadsereget hozott magával, hogy megerőszakolja a testemet, a lelkemet. Az, akihez hozzámentem, egy érzőszívű, empatikus férfi volt. Ez kicsoda? Kicsoda ez a lélek nélküli ember? Meg kellene ismernem őt, végre meghallgatni, mit mondanak róla az emberek. Eddig is meghallgattam, de soha semmi rosszat nem hittem el. Felkeresem egy régi munkatársát, akivel közösen alapítottak egy vállalkozást, de haraggal váltak szét. Gyászfeldolgozás céljából, magyarázom neki, hogy megismerjem Barnát, hogy megtudjam, kivel éltem, és... Megismerhessem saját magamat is. Ő egy gonosz ember, mondja. Kíméletlen, kegyetlen és bosszúálló. álló. Hm. tisztelem ezt a férfit. Nagyra tartom. Számít a véleménye. Megdöbbenek. Nem, hogy gonosz, felelem. Egyáltalán nem gonosz, csupaszív, tele van érzése, mindenki szereti. Rengeteg ember gondol rá, hálával és tisztelettel, nagylelkű, adakozó, csak amikor szakít, valakivel megváltozik. Csak a szakításaiban kíméletlen. Amíg benne van egy párkapcsolatban, munkakapcsolatban, egy mozgalomban, addig a szívét, lelkét kiteszi mindenkiért, de, de hiszen tudod, te és mindenki így ismeri. Figyelj ide, Júlia, még véded, látom, de gondolj csak bele. Lehetséges az, hogy valódi mélyérzésekkel van benne egy kapcsolatban, majd amikor szétválásra kerül sor, akkor ezek a mélyérzések egyszer csak megszűnnek? Nem. Ez azt jelenti, hogy soha nem is voltak. Feléget visszamenőleg és mindent, mint egy visszafelé haladó tűzvész. Nincsenek benne érzések hiddel, aki képes arra, hogy elpusztítsa, amit alkotott, a számító ember. Amúgy rád is így tekintett mindenki. Úgy gondolták, a tettes vagy. Jó, veled elnézőbbek az emberek, mert te szerelmes voltál belé. De azért rossz fényt vetett rád is a vele való kapcsolat. Beszennyezett téged is. És még hozzáteszi felemelt mutatóujjal. Vigyázz! Fogadj ügyvédet! Este... A tranztáncon a tánc öröme helyett még mindig csak a haragommal foglalkozom. Zaklatott vagyok. Sírok. Nem tudok elmenekülni. Én vagyok a harag maga. Kezd tavaszodni. Először a madarak árulják el nekünk. Persze figyelni kell rájuk, meghallani őket. Aztán a természet is válaszol a jelzéseikre. pilisligeten majd minden madarakról lett elnevezve. Vettem egy térképet, tanulmányozom a vidéket, próbálom megjegyezni a neveket. A szemközti hegy a sólyom orom. Balra egy másik domb tetején egy vár áll. Már ami megmarad belőle. A neve Bíbor Fecskevár. Lent a völgyben vannak a tavak. Jó lenne találkozni egy kárókatonával, azért arra veszem az irányt. Jártam már erre, de tényleg elbújnak a madarak. Hát, ha most nagyobb lesz arra az élet. Igen, a nádas környékén kacsák úszkálnak a vízen, Vagy kárókatonák? Legyen inkább kárókatona, katona, sokkal romantikusabb. A kacsa olyan hétköznapi. Bár egyáltalán nem hétköznapi olyan helyen élni, ahol tíz perc séta után kis tavakhoz juthatok. Még ha csak kacsa úszik is rajta. Húsz perc felfelé kaptatás után, meg egy váromhoz ha pedig jobbra indulok, egy forrás találok, aminek Golgota forrás a neve. A káró katonok, acsák boldognak tűnnek, hangoskodnak, de nem csak ők. Fülelek. Hányféle hangot tudok megkülönböztetni? Tüskök koncerteznek, békák brekegnek. Többféle madár énekel, köztük kakuk is. Bogár döngicsél körülöttem. A lepkét csak látom, a szárnycsolgást meg képzelem. Éledezik a természet. Én is. Úgy, ahogy. Egyre több köteléket engedek el, ami még Barnához kötött. Például, ha örömér, már nem jut eszembe, hogy megosszam vele. Ez a leválás legnagyobb bizonyítéka, mert korábban a valami örömért az első szívdobbanásom ez volt. Barna! Még a meggyalázásom után is reflexszerűen jelentkezett a megosztás vágya. De most már nem. Semmit. Semmit nem akarok megosztani vele. Nem a társam már. Sok munkám van ebben, persze. Még mindig találkozom időnként Titivel, akivel átbeszélem az érzéseimet. Írom a naplómat továbbra is, bár már nem olyan megszállottan. Töprengek és fájok. Más eszközöket is felhasználok a gyógyuláshoz. Például a táncot. Itthon többnyire csak boldogságomban táncolok, és soha nem zavar meg benne barna. A transztáncon azonban az első pár alkalommal csak barna jött. Na nem bántam. Őrültem, hogy többet megtudhatok magamról, az érzéseimről. Bármi is az, nem ijeszt, amit megpillantok, és kíváncsiságom nagyon erős. Egyik alkalommal az volt a feladat, hogy jelenítsük meg a transzban a saját erőállatunkat. Azonnal jött. Először nem ismertem fel. Rábámultam, mi ez. Madárszerű, és ezek a hatalmas szemek. És akkor lassan kibontakozott előttem egy, egy képe. Egy bölcs bagolyé. A bagoly megmutatta, hogy ez a bölcsesség én magam vagyok. Ne bizonytalankodjak már, hiszen bennem van a tudás. Elkezdett hívni, hívogatni, és akkor a levegőben megláttam, hogy pegazus felé terel. Felültem pegazus hátára, és repültünk Parnasszus felé, és hatalmas, sikeres írói karriert mutatott a jövőm. Aztán férfiak is felbukkantak, akik szerettek engem, és... Eltűnt az, hogy öregség, meg ráncosság, csak a személyiség varázsa számított, és teljesen mindegy volt, hogy hatvan éves vagyok, vagy hetven. A férfiak a valódi önmagamért szerettek. Ha. Az életem nagyon szép volt. Boldog voltam, hogy egy szabad, független életem lehet, hogy, hogy leváltam barnáról, aki csak egy energia rabló volt az életemben. Minden igyekezete és jó akarata ellenére. Ez volt az utolsó alkalom, hogy Barna megjelent a táncomban. Itt is megszabadultam végre. Nem fordultam ügyvédhez. Beszéltem ugyan tár ügyvéddel, de végül nem bíztam meg. Azt mondtam neki, bízom Barnában. Bízni? Váláskor? Nézetrem kitáguló szemekkel. Miért nem bízhatnék attól, hogy válunk? válaszoltam hevesen. Jó, jó, jó, csak én még nem találkoztam ilyennel. Hosszú szünetek után váltottunk néhány levelet barnával a gyerekek miatt. Pillanatok alatt elvadultunk. Két szunnyadó vulkán vagyunk, amik ha érintkezésbe lépnek, kitörnek. De nem tűz folyik belőlünk, hanem bűzös szar, ami ránk fröcsög és bemocskol bennünket. Akkor még hátrébb ugrunk, büdösen, beszennyezve, zaklatott lélekkel. Barna az állapotomon szeret a legjobban lealázó módon gúnyolódni. Az ő lelki állapot a kifogástalan. Én viszont szörnyű ideg vagyok. Egy vállásban a szörnyű idegállapot a veszteségre adott normális reakció, míg a kifogástalan lelki állapot abnormális. Mégis eléri, hogy én érezzek nyugtalanító szégyent a krízisem miatt. Szeret másokra hivatkozni, hogy milyen megvetéssel beszélnek rólam az emberek. Azt mondják, nem ismernek rám. Elhiszem neki, és ez nagyon bánt. A krízisek, traumák legalattomosabb vonása, hogy abban, aki átéli, meginog a hit, hogy még mindig azonosak a korábbi önmagukkal. Ahogy a barátok képesek visszaadni ilyen helyzetekben a megingott önbecsülésünket, az ellenség oldaláról érkező vélemények ugyanúgy elgyengítik önbecsülésünk amúgy is ingadozó építményét. Később bebizonyosodik, hogy valójában barna színezi az emberek mondatait kedve szerint, úgy, hogy azzal megsérthessem. Újabb, hosszú kihagyás után megint próbálkozunk. Néhány tárgyilagos hangú levél szigorúan gyerekügyben. Meglepetésemre azt írja, hogy a közös házunkhoz, amelyben most ő él és dorka, valójában nekem semmi közöm. Ez az ember vagy vele íg romlott, vagy súlyos beteg. Tárgyalásokat folytatok Péterrel, barna unokaöcsével. Megnyugszom. Úgy érzem, rendben lesznek az anyagiak. Bár lesújtó véleménnyel vagyok barnáról, a lelkem mélyén képtelen vagyok róla elhinni, hogy ki semmizne. A sztárügyvéd csóválja a fejét. Szedjem valamit bizalom ellen, mert magának ez a legnagyobb baja. És ha alá akar írni magával valamit, inkább törje el a kezét, mert különben megteszi, mondja. Találkozom a pénzügyi tanácsadóval, Istvánnal. Fiatal, megnyerőkülsejű férfi, őszinte segítő szándékkal. Három gyermekes családapa. Azt állítja, meg kell vizsgálni, hogy a képességeim, a tudásom egyensúlyban van-e a mozgásteremmel és a felelősségvállalásommal. Mihez értesz? Mit szeretsz csinálni? Mik azok a lehetőségek, amikben gondolkodhatsz? Lássuk csak. Hm. Írok, megjelent már három könyvem, most írom a negyediket. Ezek fontos könyvekem kis pélneny számban kelnek el, ezért nem sok jutalékot hoznak. Cikkeket is írok, meg szakértőként válaszolok levelekre egy internetes portálon. Ezekért kapsz pénzt, ugye? Nem, dehogy. Néha egy-egy cikkért, de csak nagyon kevesett. Legfőképpen autistákkal foglalkozom, mozgás és táncterápiával segítem őket kis csoportos formában. Ebből élsz? Nem, ez önkéntes munka. Szereted? Nagyon. Mennyire vagy szakképzettebben? Eléggé magas szintű a tudásom, és ezt szakmai körökben is elismerik, ezzel nincs gond. Nagyszerű. És még mivel foglalkozol? Előadásokat tartok, többnyire nem fizetnek érte. Ez igazán szép. Természetesen vállalhatsz önkéntes munkát, csak tudatosabban kellene felmérned a határaidat. Lehetőleg nem váljon ennyire szét a felelősségvállalás és a megélhetés. Megélhetés. Egyelőre elképzelésem sincs arról, mivel is kereshetnék pénzt. A tudásod érték? A munkád érték? Az időd érték? Tudod, a nők többsége ahhoz van szokva, hogy önzetlenül, számolatlanul másokra áldozza az idejét. Főnökre, férjre, gyerekekre és mindenki másra. Nem becsülik meg eléggé a saját tudásukat, sem az idejüket, az erőfeszítéseiket. Most, hogy mondod? Akkor ideális a vállalkozásod, ha vannak olyan emberek, akiknek megjavítja az életét, akik boldogabbak lesznek a tevékenységed által, beleértve saját magadat is. Fontos, hogy a munkád számodra is örömöt, elégedettséget nyújtson. Ugyanakkor biztosítsa a megélhetésedet az stimmel, hogy örömet nyújt számomra, és abban is biztos vagyok, hogy jobbá teszi mások életét. Csak ez a pénzkereset dolog hibázzik. Kezdjük el felépíteni a saját kis vállalkozásodat, fokról-fokra. Hosszú ideig eltart majd, nem megy máról holnapra. Csinálunk egy honlapot, megtanítalak kezelni, megtanítalak a marketingre, és még sok mindenre. Lelkesen jövök el a tanácsadótól. Talán mégis sikerül elindulnom valamilyen irányba a segítségével. Talán mégsem reménytelen, hogy legyen saját jövedelmem. Bár azt alaposan elszúrtam, hogy nem kezdtem el már a házasságom alatt. De szerencsés vagyok, hogy van még úgy egy éven, mielőtt a közös vállalkozás egy utolsó mésóhaja végleg jobb létre szenderül. Addig még kapok belőle részesedést. Húsvét van. A sétöközben lopott aranyesőt behelyezem a vázába. Felhozom a tárolóból a húsvéti tojásokat, és felakozgatom őket sorban az aranyesőre. Beköltözik az ünnep a lakásba, és vele együtt az öröm is. Tojásokat is festünk ábbellel. Jó mulatság. ötleteink vannak, és némelyiket színes filctollal egészen telerajzoljuk. A végeredmény jó ronda, de nem bánjuk. A mi műveink. Ezt nézd, Ábel, szerintem ezzel az összeset kenterbe vágtam. Hogy tetszik? Rímes. Hogy jutott eszedbe kalóz rajzolni rá? Ahogy neked azokat a fura grafitiket. Nem értezte a művészethez. Hm. Kosárba teszük a tojásokat. Levelet kapok barnától. Azt írja most, hogy húsvét van és feltámadás... Azt érzi ő, készen áll megbocsátani nekem. Ha többé nem beszélek csúnyán róla és a kedveséről. Ha nem mutogatom másoknak Anna levelét. Ha én még nem állok erre készen, az sem baj. Mostantól bármikor kopogtathatok. Kommentár nélkül tovább küldöm négy barátomnak. Négyből, hárman, ugyanazzal a szóval kezdik. Úristen! Kettőnek a következő mondata is megegyezik. Úristen, hova hányjak? Egy valaki azt írja, ez tényleg undorító, de nem kellene felvennem a kesztyűt, hiszen mégiscsak egy kísérlet a békülésre. Nem ráhallgatok. Rövid, ironikus választal igyekszem helyre rakni. Hogy ő bocsát, meg nekem? És nem úgy kezdi a békülési kísérletet, hogy beismeri ő mit vétett ellenem? Nem, ő makulátlan. Én mindenféle ok nélkül az elmebajomból kifolyólag elkezdem szídni őt és a kedvesét. De ő megbocsát nekem, mert ő egy ilyen nagy lelkű csupa szívember. Ő semmit nem vétett ellenem. Ártatlanul kövesztem meg, de ő megbocsátja nekem. Istenem, egy szent embert hagytam el. Jaj, de bánom a fenébe, hát hol kapok még egyszer egy ilyet? Erre már súlyosabb hangú levéllel vág vissza. Én egy hosszú levéllel válaszolok, amiben végre kiadom a hónapok óta bennem haragot. Örülök, hogy mégis alkalmam nyílik elmondani, miket gondolok róla. Nem beszéltünk még arról, mennyire meggyalázott. Egyetlen szó sem esett róla köztünk, csak bennem fogalmazottak meg a nekiszánt mondatok ezrei, amik aztán a fejemben is maradtak, és önpusztító módon engem gyötörnek, nem barnát. De most végre elmondhatom. Megtehetem, mert már nincs hatalma felettem. Elveszítette minden erejét. Azzal hogy elengedtem mindent, ami az ő kezében van, a pénzt, a lakást, az autót. Nem érdekelt, mit lép a levelemre, hogy mivel próbálkozik. Már szabad vagyok. Bátra leltek kíméletlen. Korábban azt hittem, eddig a szinti kulturált emberek nem süllyedhetnek. Rólunk meg végképp nem hittem volna, hogy ide juthatunk. Meg róla győződve, hogy én aztán soha nem kerülhetek ilyen méltatlan helyzetbe, és hogy én soha nem bánnék itt senkivel. Képtelen lennék rá. Képtelen. Egyenesen élvezem a levélírást. Mintha verbálisan rugdoshatnám, ütlegelhetném Barnát. Igaz, a kultúráltságom megmutatkozik azért a levélben, nem anyázok és nem használok csúnya szavakat, én elegánsan gyilkolok. Vitriolos méreg van a szavaimban, ami nem hagy maga után felfordulást. Ő is megpróbál visszavágni, de lepereg rólam. Nem értem miért. Én vagyok ennyire erős, vagy ő túl gyenge visszaütni. A vállás és újjászületés csoport találkozója ezúttal sajnálkozással indul. Mert ez az utolsó előtti összejövetelünk. Szó sincs arról, hogy túljutottunk a vállás miatti kínlódáson, de a csoport segítségével rengeteget haladtunk. Vannak jó és rossz hírek egyaránt. Képzeljétek, találkoztam a férjemmel, és egy óriásit beszélgettünk, kezdik a nagy lelkesen. Eredetileg azért találkoztunk, hogy megbeszéljük a vállás részleteit, mert még nem adtuk be a vállókeresetet, és lassan ideje lenne a jogi részt, és lerendezni. De aztán valahogy... Egészen elmélyült a beszélgetésünk. Komolyan mondom, nem még soha nem nyílt meg előtte ennyire. Persze, nagyon sajnáltam, de közben meg nagyon örültem, hogy, hogy ilyen őszinték tudunk lenni egymáshoz. Ez tényleg jó hír, veszi át a szót, Károly. Én viszont nem sok jóról számolhatok be. A nejem kibékült a pasiával. Persze ez várható volt. Nem lepődtem meg, de azért így is kegyetlenül nehéz. Viszont a mosolyszünetük alatt legalább sikerült normális viszonyba kerülni a feleségemmel, úgyhogy remélem, most már legalább a gyerekek láthatásával nem lesz gond. Nálunk óriási a változás, lelkendezik Emma. Megkaptam egy időre a nagynéném üresen álló lakását. Ő már egy szociális otthonban él, a felnőtt gyerekei pedig külföldön, úgyhogy évek óta nem lakik senki a lakásában. Most nagy költözködésben vagyok, de olyan boldogan pakolok. Annyi erő van bennem, hogy egy hegyet is elhordanék. A másik jó hír, hogy a férjem mutatni mi hajlandóságot a normális vagyunk megosztásra. Először merült fel, hogy esetleg eladja a házat, és kifizeti a részem. Az én férjemmel kapcsolatban sajnos nincs sok hér, mondja Erika. Bár mostanában gyakrabban telefonál, sőt, egy alkalommal utalt rá, hogy hiányzunk neki. De továbbra sem szándékozik hazajönni. Viszont a főnököm végre rájött, hogy nem csak segédmunkára vagyok alkalmas, és bevont a tervezésbe is. Rettenetesen élvezem egész más tőle a kedvem is, és egy picit több fizetést is kapok ezután. Én van, nem érzek kedvet a mesélésre, de szerencsére ebben a csoportban semmi nem kötelező. Szilvia sem előlteti a megnyilvánulást, és a többiek is nagyon megértőek. Jó érzés lubickolni ebben az elfogadásban. Nem tudunk olyat mondani vagy tenni, ami megütközést keltene bárkiben. Szilvia érdekes feladatot ad. Azt kéri, rajzoljuk le a kapcsolataink hálózatát. Mi legyünk a rajzlap közepén. Egy körrel jelöljük meg benne a kezdőbetűnk. A hozzánk tartozó embereket, családtagokat, rokonokat, barátokat, munkatársainkat pedig helyezzük el megfelelő távolságra tőlünk. Szintén a monogramjukkal megjelölt körökkel. Két rajzot kell készítenünk. Az elsőnek a vállás előtti állapotot kell megmutatnia, a másiknak a jelenlegét. Nagyon szeretem ezeket a feladatokat, amiket Szilviától kapunk. Mindig nagy izgalommal látok hozzá. Mindig hoznak valamilyen felismerést. Ezúttal sem csalódok. Ábelt olyan szorosan az én köröm mellé rajzolom, hogy gyakorlatilag úgy néz ki rajta, mint egy kinövés. A nagy gyerekeimet messzebb helyezem. Ők már leváltak rólam. Barna is a rajzlapra kerül azért, de nagyon messze. A rokonaimmal nem vagyok aktív kapcsolatban, csak a bátyám is, az ő családja kerül rá a rajzra, de ők is elég távolra. Ezzel szemben azt a két-három barátomat, akik nem estek áldozatul a vállási felfordulásnak, egészen közel rajzolom. Óriási a különbség a két rajzom között. Sokkal kevesebben vagyunk. Barna népes családja és a barátok jó része nem szerepel az új változaton. Mindennyian elcsodálkozunk. Milyen érdekes, hogy bár egyetlen személy távozik az életünkből, sokakat magával ránt. Tudtuk ezt eddig is, de most a rajzok még kíméletlenebbül vágják az arcunkba. Ahogy vizsgálgatom a rajzaimat, egyszer csak döbbentem, felfedezem, hogy lefelejtettem róluk dorkát. Szóval sem jutok a meglepetéstől. Nem értem ez, hogy történhetett. Hogy lehetséges, hogy lefelejtem a rajzomról a négy gyerekem közül az egyiket? Kérdezem végül elképedve. Lehet, hogy mégis neheztelsz rá, amiért a férjeddel maradt, kérdez Erika. Nem, dehogy haragszom, tiltakozom hevesen. Vagyis e, eddig nem tudtam róla, teszem hozzá bizonytalanul. Innentől kezdve szinte meg sem szólalok. Végig azon rágódom magamban, hogy hogy történhetett ez meg. Hogyan feledkezhettem meg az egyik gyerekemről. Hajnali öröm. Gyerekkoromban megszólalni sem tudtam reggelente. Apám remekül szórakozott azon, hogy kérdéseket tett fel nekem, és élvezettel figyeltem, mekkora munkát jelent még az is, hogy egyáltalán kinyissam a számot. Ölni tudtam volna. Ma viszont öröm a felkelés. A kávé kávéillata és éze mellé a jól végzett munkaöröme is társul. Elküldtem a kiadónak az új kötet kéziratát. A megkönnyebbülés után azonnal jön egy új ötlet is. Érni kéne egy bevezető tanulmányt is a könyvhöz, hiszen annyi tudást, tapasztalat összegyűlt bennem az elmúlt hónapok elmélyült munkája során, hogy kár lenne nem megosztani. Izgatottan nekilátok az új feladatnak. Délután egy mediátorhoz megyünk, rendezni a dolgainkat Barnával. Beleegyeztem, mikor felvetette, hogy menjünk el egy segítőhöz, mert beláttam, hogy tényleg tarthatatlan ez a helyzet. Ha nem lennének gyerekeink, az életben nem akarnám újra látni ezt az embert. Valahogy elrendezném magamban a dolgokat, hogy mégse ezzel a haraggal a szívemben halljak meg, de nem akarnék soha többé találkozni vele. Élj csak a szerencsétlen, önámító életét, ahogy akarja. Tegnapig legalábbis így gondoltam. De aztán kaptam a nagylányomtól egy levelet. Azt írta mindenképpen az a cél, hogy valahogy eljussunk a megbékélésig, hogy képesek legyünk békével elengedni egymást, és jó dolgokat tudjunk kívánni a másiknak. Én? Jót? Ennek az embernek? Hogyan engedhetném el az egyetlen dolgot, ami még maradt nekem, ami valahogy ellensúlyozni tudja a szörnyű tetteit, hogy nem tisztelem, nem becsülöm többé, hogy leírtam őt egy életre, hogy átlépek rajta, mint egy szaros rongyon? Mi lesz velem, ha ezt is elengedem? Nem, ezt nem teltem, Ez ragaszkodom, ez az enyém, már csak ez maradt nekem. Ezt nem hagyom oda veszni, nem. Ha elengedem, felborulok, hiszen barna bűneit a megvetésemmel próbálom egyensúlyozgatni. Néhány perccel később azonban beláttam, hogy annának igaza van. Oda kell adnom ezt is, el kell engednem, hogy nem akarom tisztelni ezt az embert. Papírlapokkal és tollal felszerelkezve elsétáltam a tavakhoz, hogy egy újra felbukkant régi barátnőm tanácsára elvégezzek egy megbocsátó gyakorlatot. Ültem egy kövön, és egy darabig csak hallgattam a kárókatonákat. Azóta sokat megtudtam róluk. Tájékozottam a netten, sőt, még azt is kiderítettem, milyen a hangjuk. Aztán nekiláttam a gyakorlatsornak. Tünde szerint a következő rétegeket kell lefejtegetnem magamról sorban. Harag, fájdalom, szomorúság. Ha ezeket egyenként lehámozom, a mélyben megtalálom a szeretetet. De ki a franc akarja a szeretetet? Épp, hogy azt nem akarom. De jó, megteszem, ha beledöglök is. Oldalakon keresztül értem a haragomat. Nem is hittem volna, hogy ennyi van még bennem, hiszen már egészen derűsen tudom élni az életemet, már az agyam sem zakatol állandóan. Mindenki vidámnak lát, akivel találkozom. Senkinek nem jutne eszébe, hogy milyen szörnyűségek rágják a lelkemet. Ők nem azt mondják, mint Barna, hogy csúnya öreg asszonyát tett a keserűség, hanem éppen ellenkezőleg, hogy fiatal vagyok és sugárzó. Nem is sejtettem, hogy ilyen vadérzések rejtőznek még bennem. Most mégis előbújnak ezek a csúszómászók, rámáztak a papírre, és megtöltötték rusnya ürülékükkel. Csak írtam, írtam, hosszasan. A káró katonák rikácsoltak. <gül> Egyébként kártékony állatok, ezt is olvastam. Kártékonyak. minusika és barna. Aztán a fájdalom következett. Érni kezdtem, hogy mi fáj nekem, szűnni nem akaróan. Zokogtam, és csak írtam, írtam. A szomorúság rétegét is lefejtettem, majd a számba folyó takonyjal együtt félretoltam, és megláttam, igen, megláttam a mélyben a szeretetet. Kicsike volt, összeaszott, de élt még. Igen, életben volt, bár alig pislákolt benne az élet. Most már mehetünk a mediátorhoz, itt vagyok, készen állok, hogy közelítsünk egymáshoz valahogyan mondom. Egészen tegnapig még ragaszkodtam a megvetésemhez, mert már csak ezzel bírtam megtartani az egyensúlyt. Különben felborultam volna. Akkora volt a másik oldalon barna ellenem elkövetett védke, hogy az életben maradásom érdekében ezzel védekeztem. De most már hajlandó vagyok lassan feladni. Az a célom hogy megbékéljünk, és eljussunk oda, hogy jó dolgokat tudjunk kívánni egymásnak. Ez a célom, de még nem tartok itt. És csak jelezni szerettem volna, hogy erre vágyom, de ezt most itt nem tudom még megmutatni, mert el kell mondanom mindent, ami bánt, és az nem lesz szép. Ma csak én kapom meg a lehetőséget, hogy elmondja, mi van bennem, Órákonát beszélek, kiterítem az egész lelkemet. Zokogva, szépen, csúnyán, néha pedig undorral fröcsögve. És ez a két ember járja az országot. Ők támogatják az erőszakot elszenvedett nőket. Tréningeket tartanak a szeretet nevében. Ezek? Ez a két rohadék? Elmondom, hogyan gyalázott meg. Hogyan állította a közös barátoknak, hogy soha nem is volt belém szerelmes? Hogyan fektette a guztustalan csigatestű nőjét az ágyamba? És végül hogyan élt vissza a hatalmával? Nem tudok barnára ránézni sem. Mereven elfordítom a fejem végig, és csak is a segítőre nézek. Pár éve kipróbáltam a bungee jumpingot, miközben haladt felfelé a kis ketrec egyre inkább elhatalmasodott rajtam a rettegés. Nem mertem lenézni a mélybe. Végül már meg sem bírtam mozdítani a nyakamat. Szinte megbénultam. Most is ezt élem át. Csak ezúttal barna a mélység, a rettegés, a szörny maga. Barna szárazon visszamondja hallottakat. <gül> Ez a feladata. Csak visszatükrözni, nem kommentálni, nem védekezni, nem támadni kifogástalanul végrehajtja. Sorban állok a postán. Az ablakok fölött a tájékoztató táblákra kézzel írt papírlap van felfüggesztve. Nézem a felsorolást az egyiken. Pénzfeladás, ajánlatküldemény, levélfeladás, okmánybélyeg. Valaki gondos betűkkel kiírta, hogy eligazodjunk, mert valamiért az eredeti festett táblákon szereplő információ nem jó. Kezébe fogott egy vastag feltolat, és nyomtatott betűket felírta, amit kellett. Igyekezett szépen írni, ha már ezzel kell beírniük. Nincs benne helyes írásíba. Megtanulta az iskolában. Egyáltalán megtanult az iskolában írni. Mikor hat-hét éves kislányka volt, mert látom az íráson, hogy nő nem ő el nap nap elbalogott az iskolába, elővette az írásúrán a füzetét, a toltartóból kivette a ceruzát, és neki gyűrkőzött, hogy lemásolja az aznapi betűt a tábláról. Négy a nyelvét is kidugta a nagy igyekezetben. Talán coppan volt a haja, és volt masnia is. Hat megtanult írni, hogy aztán felnőtt korában, amikor majd egy postán dolgozik, egy napon felkapjon egy filctollat, és elkészítse a póttáblákat. Mi meg... Akik sorban állunk, ennek alapján igazadunk el, hogy melyik sort válasszuk. Mert mi is megtanultunk írni és olvasni. Ez a néni itt előttem szintén volt hat éves. Járt iskolába, volt írásóra, és bizonyára ő is kidugta a nyelvét. Olvasásúrem pedig szótagolva olvasott. A tanító néni rákiabált. Hogy olvasol? Mi ez a megegés? Ma már bizonyára folyékonyan olvas. Márha jó, még a szeme. A néni előtt egy magas, középkorú férfi áll, aktatáskás, öltönyös menedzser pofa. Ő is tud írni, olvasni. Elolvasta a felnőtti vállás masnis kislány írását, és beállta megfelelő sorba. Ahogy én is. Én is megtanultam, pedig kiborítottam a tintát. Intőt kaptam, és szégyenkeztem miatta. Eléttem, hogy szörnyű bűnt követtem el, és bűnösként értem haza. Egy bűnös állt oda anyukám elé, és nyújtotta az ellenőrzőjét. A szörnyű bűnért bizonyára szörnyű büntetés jár, gondoltam én. Mit tudja egy hat éves, hogy mi a bűn? Ha a tanítónéni azt mondja, a tintatartó fellökése bűn, akkor az. Mert ő felnőtt, ő minden tud. Anyukám csak mosolygott. Csak ez a baj. És aláírta. Nem én követtem el bűnt, hanem a tanító én Márta ellen követtem el bűnt, és Barna ellen, és a gyerekek ellen. De én csak reakcióként, az én tetteim csak válaszok mások szörnyűségeire. Barnái is nyilván, és ma végre megtudom, mivel bántottam meg annyira, hogy válaszként megtagadott, megalázott. Sorra kerülök. Még épp idejében, még éppen odaérek a mediátorhoz. Ma barnái a szó. Sajnos újra csalódást kell okoznom Júliának. Hiába keresi bennem az újabb és újabb rétegek alatt az érzéseket, a szeretetemet, mert az nincs. Amikor elköltöztem Nusikához, vártam, hogy majd szomorú leszek, de nem. Semmi szomorúság. Semmi gyász. Nem volt ez már házasság. Nem volt mit gyászolni rajta. Aztán azt gondoltam, majd a szétválunk Nusikával, és visszaköltözöm a házba, akkor fog fájni. Ne-nem, semmi gyász. Sőt, rájöttem, hogy még a bejáró nőtől is többet kapok, mint amit Júliától kaptam. Csak olcsóbban. Nem tudom, hogy ezután miket mond, mert ezt halva megszűnik az agyi tevékenységem. Még eljut valahogy a tudatomig, hogy azt magyarázza, hogy évekig krémeztem a beteg lábát reggelente, de már nem volt benne az az odaadó szeretet gyengétség, de aztán se, se hang. Most, Júlia, foglald össze, mit értettél meg barna szavaiból, de ne kommentáld, kéri a segítőnk. Hogy hiába keresem az újabb és újabb rétegek alatt a szeretetét, mert nincs hogy a bejáró nőtől is többet kapott csak olcsóbban, mint tőlem. Eddig jutok, aztán kiesek a szerepből, zokogok, és mentegetőzni kezdek. Bocsánat, de nem tudom visszaadni a hallottakat, anélkül, hogy ne Képtelen vagyok. Össze-vissza beszélek. Nem tudom miről. Nem vagyok magamnál. Hazáig sírok az autóban. A ház előtt rájövök, hogy hazafelé be akartam vásárolni, hiszen hétvége jön. Elugrom a pékhez, hogy legalább kenyér legyen. Többre most nem vagyok képes. Nem tudom annyi időre sem félretenni a sírásomat, míg kérek egy kiló kenyeret. A szemem, az arcom könyvben úszik, a hangom remeg. Hazamegyek, és bebújok az ágyba. Lemondom a délutáni előadásomat. Összekucorodva fekszem a paplan alatt, és sírok. <gül> Megállíthatatlanul. Ábel benéz, de mikor látja, hogy baj van, békén hagy. Éjjel nem találom a szeretett csillagjaimat. A lelkem összetörve kóborol a végtelemben, ahol rémisztű a sötét, és jéghideg a magány. Aztán meglátom a csillagokat, de hirtelen az ellenségeim válnak, gonoszak. Magukhoz húznak. beleolvadok a fényükbe. Elpusztítanak. Ébredezem. De amint a tudatom pislákolni kezd, lesújt rám a fájdalom. Hattalmas pörőcsapással rám a tegnap. Ágyban maradok. Félek, hogy a denevér mellé újabb lakók költöztek éjszaka a lakásba. Nem merek körülnézni. Fülbe mászok, férgek, hemzsegő kukacok egy hullán. A halál üres szemgödre, őrülék és bőz, rothadó tetemek, kígyók és mesztelen csigák, halálhörgés, siralom, kínzókamrák kamrák, föld alatti kazamaták, patkányjal teli tömlöcök. <tosz> Lassan megnyugszom, a lakás üres, Nincsenek újabb rémségek. Szép lassan rájövök, hiszen fel tudok kelni, hiszen mégis van bennem élet, van bennem erő. Felkelek, teszem a dolgom, de közben egyre csak jönnek a gondolatok. A házvezető nőtől is többet kaptam, mint tőled, csak olcsóbban. Újra rám támad a gyötrő harag, amitől pedig már megszabadultam az utóbbi időben, ha csak ezt ne. Ennél kínzóbb dolog nincsen. A szomorúság nem is fáj annyira. A szomorúságban van valami szép is, valami fájdalmasan gyönyörű. A haragban nem. A harag egy invizitor, a harag tüzes fogókkal marcangol. Nem. Ezt nem akarom újra. Ettől már megszabadultam. Most kezdődik előről? Nem, ezt nem hagyom. Kitalálom, hogy amikor jön a mondat, a házvezető nőtől is többet kaptam, mint tőle, csak olcsóban egyszeren kicserélem a karácsonyi kijelentésére. Tudod, Júlia, ahogy figyelem a családokat, azt látom, hogy nálad odaadóbb feleség nincs is. Megnyugszom. Hirtelen megvilágosodom. Vége. Vége a küzdelemnek. Elengedek mindent. A haragomat, a fájdalmamat, és igen, a megvetésemhez való ragaszkodásomat is. Írok egy rövid levelet, bocsánatot kérek az ellen elkövetett bűneimért. Kész. Elvégeztetett. Zokogva hív. Én nem tudtam, nem tudtam, hogy ennyire fáj. Nem, nem mertem érezni, nagyon fáj. Aztán ő is ír egy levelet, amiben bocsánatot kér, minden megtagadásáért, minden nekem okozott fájdalomért. Azosámban vásárolok. Az ásványvizek felé tartok, amikor feltűnik előttem egy pár. Barna és Nusika. Hmm. Gyakran fantáziálok arról, hogy szembe találkozom velük valahol. Ilyenkor a denevér azonnal ráugrik a melkasomra, és az áramütés végighalad a testemen. A fejbőröm bőrös lesz a hajem alatt. Elképzelem, ahogy a denevér rámveti magát. Úgy én nusikára. A szokásos visszacsúszás megint. Megvilágosodás ugyan. Kész vége? Ugyan. Egy végaszom van csak. Soha nem ugyanoda csúszok vissza. Azért vissza-vissza csúszva arra szolgatok a gyógyulásom felé. Már nem több szakadatlan. A haragom sem győtör annyira. Sokat jelentett a mediátorral való találkozás. Az, hogy végre elmondhattam mindent. Nem, mint a barna bármit is felfogott volna. Megértett volna belőle, elismert volna ezt-azt. Nem. Sőket fülek ami még mélyebbre taszított, de legalább elmondhattam. Túl vagyunk az első vállóperes tárgyaláson. Utána beültünk egy étterembe. Ez közvetlenül a megvilágosodásom után volt. Elmeséltem neki, és ő megkérdezte, hogyan történt pontosan. Elmondtam. Azt hittük, ezzel kész. Vége. Amúgy elég sivár volt ez az együttlét. <gül> Semmi, de semmi nem érdekelt már, ami barna. Nem érdekelt az ezredik mozgalma, minek kérdeztem róla, minek hallgassam a lelkesedését, amikor pontosan tudom, milyen sorsa jut majd ez is. Nem éreztem vágyat arra sem, hogy megosztam vele a saját életemet. Nincs már köze hozzá, már nem a társam. Igen, megbocsátottam neki, de akkor sem a társam már. Nem, még csak nem is a barátom. Most, hogy visszacsúsztam, Barna csalódott. Hiába volt a megvilágosodás, most meg én kiszámíthatatlan vagyok. És bár igaz, hogy csak ritkán, de még mindig kibújnak belőlem elégedetlenségek, haragok, fájdalmak, én is csalódott vagyok. Nem, már egészen megszoktam, hogy ne higgyek magamnak. Változom. Valósággal újjá születek. Vérben és mocsokban kegyetlen fájdalmak közepette megszülem saját magamat. Bondogatom le magamról a régi bőrruhámat. Levedlem magamról, mint a kígyó. Vért könnyezek. Az elszakadás fájdalmát velejtékezem ki a bőrömön keresztül. De közben döbben a figyelem, ahogy szárnyaim nőnek. <gül> Először csak egy pici kétüremkedés jelenik meg, azt sem tudom, mi az, de aztán felismerem, is elönt a boldogság. Még fáj a testem, a levedlet bőr alatt nyers a hús, eleven de már repülni készülök. Már tudom az eszemmel, és érzem a szívemben, hogy ez a változás nagy ajándék, és eláraszt miatt a hála és az örömérzése. Nem győzködöm magam merülködve, hogy majd talán, ha elmúlik a fájdalom, még lehetek boldog. Nem reménykedem. A dűvel és frusztrációval megfűszerezett fájdalom és az elszakadás mellett ott van párhuzamosan az új élet bontakozó virágos rétje, amire szerencsére már rálátok. Tudom, hogy a matematika szerint a párhuzamosok együtt haladnak a végtelenségig, de az én életemben az egyik, Rövidesen elkanyarodik majd, és egyre jobban távolodik és távolodik. Én pedig újjászületve lobogóhajjal széttárt karokkal szaladok majd a napfényes réten. Eszembe jutnak új szárnyaim. Lassan, bátortalanul kibontom őket, felemelkedem a magasba és repülök, már csak a sejtjeimben őrzöm a születés fájdalmát. Az emlékeimből eltűnik örökre. A káró katona tavak felé tartok. Jó kedvre derít a tavaszi napsütés. Leveszem a kardigánom, a derekom köré kötöm. A nagy réten közvetlenül a tavak előtt egy traktoros gyűjti be a lekaszált füvet. Kedvesen köszön, mint mindenki felé, mikor a sorsunk egy pillanatra keresztezi egymást. Megfigyeltem, hogy mostanában sokkal nyitottabbá váltam én is. Egy korábbi sétámon egy másik mező kellős közepén egy tanyába botlottam. Mellette egy körbekerített karámban lovak legelésztek. Az udvarban egy hetven körüli nap ízmos férfi lapátolta a szénát. Vidám beszélgetésbe kezdtem vele arról, hogy került ide a tanya a lovakkal, hogy milyen itt az élet. Mosolygok most is a traktorossal. Na hát, én már sokféle járművel utaztam, de traktorom még soha. Visz egy kört? <gül> a férfi boldogon tessék el maga mellé, és zötyögünk pár métert. Elmeséli, hogy nyugdíjas agronómus ezt a munkát csak kettelésből csinálja kell neki az elfoglaltság. Búcsúzó azt mondja. Maga olyan aranyos asszonyka. Nem találkozhatnánk máskor is? Majd mélységes szomorúsággal még hozzáteszi. Olyan nagyon egyedül vagyok. Megnyugtatom, hogy soka csétálok erre. Biztosan összefutunk még, aztán nevetve, integetve odébb állok. Itt lakom, a szomszéd utcában. kiált utánam. Ballagok tovább a kacsa katonáimhoz. <gül> Nem is lenne rossz. Egy traktoros, mint Lady Charlie szeretője. Csak átballagnék az utca túloldalára, és heves szeretkezésekkel múlatnám az éjszakáimat. Éppen ideje lenne... Jó egy éve már, hogy nem ölelt át senki. Magamban kuncogva tovább színezem a jelenetet, amelyben én vagyok Lady Chatterley, és épp lopakodom durva arcúám annál szenvedélyesebb szeretőmhöz. A kocsákat nem találom, a víztükör sima. Felfedezem, hogy közel a nádashoz valamiféle vízinövény kezdett virágozni. Hosszasan csendben gyönyörködöm benne. Indulás előtt mélyeket lélegzem, Hazaviszem az örömet a testemben, lelkemben. Ugban az a felé, még belúgatom a kezem a golgot a forrás vizébe, megmosom az arcomat, iszom belőle. Megölelem a választott fámat, és hagyom, hogy megajándékozzon az energiájával. Éppen felérek a lakásból, amikor cseng Ábel telefonja. Itt vagyunk lány, gyere, megyünk vacsorázni. Nusika a születésnapját ünnepelni. Mondja barna Ábelnek. De neki semmi kedve Nusikát ünnepelni. Nem akarom elhinni. be, itt voltak lenna kocsiban, itt ült Nusika és meg a kislánya és Dorka. Igen. Hová meneküljek, mert hát hová meneküljek? Utánam jön Nusika ide is. Semmi sem szent nekik. Legközelebb már az ajtón fognak becsengetni. Itt fog állni Nusika, és Balgám mosolyog, meg persze Barna is, hiszen mit számít ez? Elváltunk, ugyan már mi ez az érzékenykedés, de ne már! Hát ez röhelj. Mindenki tudja, az égvilágon mindenki, akiben csak egy cseppnyi jó érzés is van, hogy nem visszük az exhez az új kedvest. Nős vagyok Barnára. De magamra is. Felfoghatatlan, hogy már nem érdekel Barna, de Nusika még mindig vörös posztó a szememben. Szemre levelet írok neki. Megkérem, hogy ne hozzá ide Nusikát, mert nem állok jót magamért. Egy percem múlt, hogy nem akkor érkeztem haza a túrámról, amikor épp megálltak a ház előtt. De még ha nem volt is bele, ne hozd őt ide, nem utasd meg neki, hol lakom, nem utasd meg, milyen szép a kilátás. Semmi köze hozzá, semmi. Hová meneküljek már előle? Nem elég, hogy az ágyomban fekszik, most már ide jön az új otthonomba is. Hát nem tudsz rám vigyázni, Barna? Hát hogyan adjam még a tudtodra, hogy ez nekem elviselhetetlen? Mi történt veled? Hová lett az empátiád? Mi bántottalak meg ilyen rettenetesen, hogy ezt teszed velem, hogy ilyen érzéketlenné váltál? <gül> 19 évesen stoppal indultam dolgozni a szomszéd faluba. Egy terrautó vett fel. A vöröshajú sofőr arcát teljesen beborították a szeplők. Szótlanul öltünk egy darabig egymás mellett a terrautó magas vezetőfülkébe, majd rám nézett. Toszunk egyet? kérdezte. Tessék? Toszunk egyet? Tessék! Toszunk egyet! Én még szűz vagyok. Az nem ból, adok egy százast is. Mikor a munkahelyemre értem, elmeséltem, mi történt. Hallottam én elsőre is, amit mondott, csak nem akartam inni a fülemnek. Nem jutott el a hallójáratokon keresztül az információ az agyamig. A feldolgozás csődött mondott. Ilyen szó nem létezik, én nem lehet kérdezni. Hogy toszunk egyet? Úgy kérdeztem vissza, mint egy gyerek, tessék! Ez aztán szállóigévé vált a munkahelyemen. Tessék? Kérdezték, ha kellett, hanem ártatlan arccal. Vagy odafordultak hozzám. Toszunk egyet? Mire én? Tessék? Most is csak ezt tudom mondani barna tetteire. Tessék? Beiratkozom a helyi könyvtárba. Itt polzál bennem, gyerek és kamaszkorom minden izgalma miközben állok a pultnál és nézem, ahogy a könyvtáros hölgy az olvasói egyet töltögeti. Hatalmas dolog ez. Hét éves koromtól kezdve habzsoltam a könyveket, de az utóbbi évtizedben már szinte csak szakirodalmat olvastam. Most újra belefeledkezhetek a szép irodalomba. Felfedezhetem újra a kedvenc íróimat. Két cd-t is kölcsönzök. Ilyen még nem volt gyerekkoromban. Úgy jövök el a könyvtárból, mintha lopott kincsek lapulnának a táskámban. Annyi, de annyi jó dolog van az életben. Itt van például a zene. Eddig olyan hányöveti módon álltam hozzá. Nem engedtem meg magamnak, hogy belemerüljek. Pedig ha kapni akarunk bármit is az élettől, előbb bele kell tennünk a magunkét. Időt, energiát, odafigyelést, áldozatot. Persze, ha mégsem vagyunk képesek beleadni mindezeket, de nem akarunk azért lemondani a dolgokról, félmegoldások is léteznek. A háttérzene is tipikusan egy ilyen félmegoldás. Mindig is szerettem a zenét, nagyon is élveztem a magam módján, de ami most van, az már egy egészen más minőség. Végre méltó helyre került a zene az én életemben is. Fejhallgatóval hallgatom, Átadom neki magam teljesen. Mondhatni, oda ajándékozom magam mindenestől, és cserébe olyan gyönyörűségeket fedezek fel, amiknek a létezéséről sejtelmem sem volt. Szóval ez a zene? Kiválnak az apró részletek, de úgy, hogy megmarad közben a nagy egész is. Megtanulom felismerni a hangszereket külön-külön. Úgy csodálkozom, hogy beleszédülek, majd hagyom, hogy felkapjon és elsodorjon, még végül elveszek benne. Azt hiszem, a zene képes eljutni a lelkem olyan régióiba is, ahol semmi más. Soha. Aztán itt van a tánc. Sokat tanultam a transztáncon, a felszabadulásról, az extázisról, és a hétköznapi örömökről. A tánc itt van a lábunkban, a szívünkben, de többségünk a gyermekkori játékokkal együtt sutba dobta ezt a fajta mozgást is. Amint Barna elment a házból, beköltözött a helyére a tánc. Hm. Talán az első felszabadultság hozta, amikor még naívan azt hittem, vele együtt a fájdalomtól is megszabadultam. Ebben tévedtem ugyan, mert a szenvedés hamar visszatért. De a táncolás öröme megmaradt. Pedig ennek még nem adom meg igazán a módját. Leginkább csak melléktevékenységként táncolok, például főzés közben, de annál nagyobb élvezetet lelek benne. Kiülök az erkére a hinta ágyba, viszem a zsákmányolt könyveket. Jó, most nem érek rá belemerülni egyikbe sem, dolgoznom kell, de legalább kézbe veszem őket. Legalább beleszagolok, legalább kiválasztom, melyiket olvassam először. Kávét is iszom, halmozom az élvezeteket. Szemben titkos ösvényekkel, friss csillatú patakkal, romantikus szurdokokkal és az erdei világ hangjaival hívogatnak a hegyek. Ha már az életem örömein tűnödöm, ez sem hagyhatom ki. Igaz, ez teljesen más – hiszen a gyaloglás örömét már a házasságom utolsó éveiben felfedeztem. Fűvet nyírnak a szomszéd kertben. A levágott fő illata bekúszik az orromba. Ennek is örülök. Kezd kerek lenni lassan a világ. Talán egy férfi hiányzik még. Lehet, hogy már képes lennék szeretetet adni és kapni újra? Talán. Vajon balás, hol tart a maga gyászában? Képes már előrébb lépni, szerelmi kapcsolatot növeszteni a barátságunkból? Mi lenne, ha megkérdezném? Időben is felszabadultabb vagyok, nem csak lélekben. Nem sokára kezdődik a nyári szünet az ébredőknél, és lassan vége a válók csoportjának is. Még pár nap, és leadom az interjú kötet kéziratát is. Igaz, közben azért gőzerővel dolgozom a saját kis vállalkozásom felépítésében, Istvánnal végig gondoltuk, hogy az autista gyerekekkel nem csak csoportosan, hanem egyénileg is foglalkozhatnék. Megbízható szakértelemmel rendelkezem. Ez az, amihez igazán értek, és ami a szívem csücske. István szerint rendbe kell tenni a dolgokat a fejemben. A segítői hivatás is munka, a munkáért pedig honorárium jár. A segítő hivatásúak is esznek, ruhászkodnak, és hozzájuk is dőlnek a számlák. De még mennyire sóhajtottam, mert azonnal eszembe jutottak az íróasztalom fiókjában gyűlő számlák. Azóta elkészült a honlap, és el is kezdtem belakni. Nagy izgalommal tölt el ez az egész feltáruló új világ. Blogot is írok. Nagyon élvezem. Most épp ezt írtam. Kezdem végre belakni ezt a kis egyszemélyes médiavállalkozást, amelyet itt üzemeltetek, producerként, rendezőként, forgatókönyvíróként. Feltettem a segítek rovatba néhány írást. Kijavítottam a magamról, meg a szolgáltatásaim oldalt, meg írni kezdtem ezt a blogot. Aztán a hírlevelekkel is foglalkozom, és ismerkedem a fejlettebb változatával, az RSS értesítővel is és ez még csak a kezdet. Előbb-utóbb megtanulok audió- meg videóhatásokkal is operálni, képeket behelyezni, ide vagy oda, meg rajzolni. Miért is ne? Amit csak akarok. Talán még illatokat is lehet hozzárendelni, meg színesen, gomolygó, füstös látványeffektusokat bűvölni a gyanútlan olvasó képébe. <gül> Örömömet Örömömetlelem benne. Jó játék. Életgyónás. Nem hallottam még korábban ezt a fogalmat. Nemrég egy ismerősöm mesélte, milyen felszabadító volt a számára. Azonnal felismertem a lélektani hatását, ezért elhatároztam, hogy én is megcsinálom. Napokig töprengeni, kinek ártottunk, kit bántottunk meg. Nem akármilyen életút áttekintés. Nem vagyok egyébként templomba járó, de most elmentem, és kértem egy időpontot a paptól. Neki állok összeírni a bűneimet. Meglepetésemre sokáig csak az jut eszembe, milyen bűnöket követtem el magam ellen. Hogy nem képviseltem megfelelően a saját érdekeimet. Igen, mondtam, amikor nemet kellett volna mondanom. Elnyomtam a vágyaimat, a szükségleteimet, háttérbe szorítottam magam, és a férjeimet, meg a gyerekeket helyeztem előtérbe. Csak ilyeneket sorolok hosszasan és csak akkor tudok áttérni a mások ellen elkövetett védkeimre, amikor a hozzám kapcsolódó dolgokat már végigvettem. Írás közben észreveszem, hogy a de denevér eltűnt a szobából. Keresem mindenütt, de nem találom. Istenem, csak nem. Csak nem megszabadultam tőle. Próbát teszek. Elképzelem, hogy összetalálkozom Nusikával ahogy nap mint nap elképzeltem újra és újra, mint aki elvezettét leli a denevér támadásában. Semmi. Nem jön a denevér. De hiszen hogy is jöhetne, ha egyszer elhagyta a lakást? Nincs összeszoruló melkas, libabőr, heves érzelmek. Semmi. Új a próba. próba. a csenget az ajtón, idejött a lakásomba. Kinyitom, ottál előttem vagyok. Szia, mi áradban. Nem, nincs már a denevér sehol. Te jó ég! Csak nem megszabadulok ettől az utolsó tertől is már. A pap azt mondja. A szeretet olyan, mint egy háromlábú szék. Van az Isten szeretete, az ember szeretete és önmagunk szeretete. Ha csak az egyiket is elhanyagoljuk, egész felborul. Mint hogyha hiányozna a szék egyik lába. Egyformán fontos mind. És te elhanyagoltad önmagad szeretetét. Ezt a levelet kapok Barnától. Szeretettel köszöntelek a huszadik házassági évfordulónk alkalmából. Kívánom, hogy békülj meg ezzel a húsz évvel. Jé! Épp a házassági évfordulónkon jött el a szabadulás. Szeretnék jó lenni. Harag, gyűlölködés nélkül élni. Szeretném szeretni Nusikát is. Szeretném szeretni Barnát is. Szeretnék megszabadulni ettől a tehertől, ettől a rettenettől, ami megnehezíti az életemet, megnehezíti Barna életét, megnehezíti Nusikájét, a gyerekek életét. Másnap... Még trenírozom kicsit magam. Kinyomtatok a nyitni kék honlapjáról néhány képet. Nusikáról. Olyanokat, ahol egyedül van. Olyanokat, ahol barnával. Felragasztom egy kartonlapra. Készítek belőlük egy tablót. Feldeszem magam elé a parafatáblára. Hm. Egész helyes kis nő, gondolom. Aztán megköszönöm az univerzumnak a szabadulásom ajándékát. Tesztelem magam. Könnyű dolgom van. Barna épp az összeköltözést tervezi nusikával. Házat keresnek, hogy mégsem mi házunkba költöznenek. Semmi gond? Költözenek össze? Nem érzek semmit. Óriási túrával ajándékozom meg magam. Sólyomoromon túl kezdődnek a mindenféle pagonyok meg erdők. Már jól ismerem őket a térképről, amit otthon sokszor nézegetek. Először a tűzpagony, aztán a vihar pagony, majd a szeleserdő és a katlan erdő. Eddig csak mici volt pagonya. Ne most már nekem is van. Hmm. Megnéztem az értelmező szótárban, hogy legalább tudja mit jelent. Ritkás erdő. Azt írják. Hát erre felé nincs új ilyesmiről, hiszen olyan sűrűn állnak a fák, hogy alig jut be fény. Épp ezért mindig szélesebb utakat keresek. Vagy az erdő szélén megyek, ahol szántóföldek vannak. Mint most is. Sehol egy lélek. Felbukkan a távolban egy lovas, majd eltűnik az erdőben, mint egy látomás. Vidám a hangulat a vállás és csoport utolsó találkozóján. Ma nagy dínomdánomot tartunk. Szilvia a múlt alkalommal kérte, hogy hozzunk magunkkal finom falatokat és kis búcsóajándékot is egymásnak. Teli van az ovális asztal, finomabbnál finomabb ételekkel. Károly apró szendvicseket hozott, mentegetőzve, vagy készen vásárolta, de annyira finomak, hogy ezzel nem is törődünk. Van köztük lazacos, meg padlizsános. Én az utóbbira vettem rá magam. Erika avokádókrémet hozott kis kiflikarikákkal. Kata kókuszgolyókat gyúrt, Emma pedig képes volt tiramisút gyártani. Remekül néz ki, mind megcsodáljuk az alkotást. Én Károlyhoz hasonlóan egyszerűen oldottam meg a kérdést. Vásároltam egy taboz fagylaltot. Viszont hoztam hozzá fagylalt kanalat, így a tiramisu és a kókusz golyócskák mellé igazi kerek gombócok kerülnek a tányérjainkba. Nem vitás, a nyalánkságok is hatnak a kedélyünkre, de azért be kell ismernünk. Jól haladunk a vállási folyamattal is. Felidézzük, milyen reményvesztett állapotban érkeztünk az első találkozóra, is. örülünk, hogy ilyen nagy utat jártunk be. Én már elég jól érzem magam a bőrömmel, mondja Kata. Persze nekem volt itt a legkönnyebb, hiszen mi közösen döntöttünk a vállás mellett, és sem elhamarkodottam. Nekem csak az elszakadás okozott fájdalmat, a levállás a kötődés megszüntetése. Most is vannak rossz napjaim, de már nem megyek soha olyan mélyre, mint a kezdetekben. Kivéve az elmúlt vasárnapot, azt végbömböltem, mert megtudtam, hogy a férjeméknél jön a baba. Hát az elviselhetetlen volt. De aztán kijöttem ebből a güdörből is. Sőt, mert képes vagyok örülni is a kis krapeknak. Viszont az új pasimmal nem hiszem, hogy hosszú lesz a kapcsolat, nagyon mások vagyunk, sok tekintetben, de ezzel együtt nagy bizalommal tekintek a jövőmre. Hát, én még nagyon tudok szenvedni, mondja Károly, de az az állandó düh, ami bennem volt, már nincs meg. Főleg, mert a gyerekeimet nem veszítettem el. Akkor láthatom őket, amikor csak akarom. A feleségem már legalább ebben nagyon rendes. Az új férfi az oldalán viszont okoz még némi gondot. Azt nem tudom, ez mikor múlik el. Jelenleg ott tartok, hogy már képes vagyok úgy gondolni a jövőmre, hogy nem szerepel benne a feleségem. Sőt, képzeljétek, már észreveszek más nőket is. Vagyis ő konkrétan egy helyes kis kolléganőmet. nőmet. Micsoda nagy újság. Károly eddig hallani sem akart más nőről, mint a felesége. Nem győzünk lelkendezni, újongani gratulálni. Nekem, meg még csak most kezdődik a gyászom, meséljem ma. Eddig csak azért küzdöttem, hogy ki tudjak szabadulni az elmebeteg férjem fogságából. Azt hittem, ha ez megvan, onnantól minden háváj lesz. Hát nem egészen. Az mondjuk tény és való, hogy a szomorúságom mellett nagyon is felszabadult vagyok, és élvezem a független életet. Már amennyire független az ember két gyerek mellett. De azért az enyémek már nem annyira kicsik, mint Erikáé. Nekem könnyen velük. Csak azért jött most egy csendes szomorúság, hiszen akárhogy is nézzük. Szerettem a férjem. Bármilyen is. És még csak most kezdek szembenézni azzal, hogy elvesztettem őt. Meg hát most jövök csak rá, hogy szétesett a családunk, és ez nagyon szomorú. Én már egész jól vagyok. Én is élvezem a függetlenséget. Még mindig vannak bennem fájdalmak, csak az a különbség, hogy már egyáltalán nem gyötrőek. Próbálom összegezni én is, hogy érzem magam valójában. Én fantasztikusan vagyok, ragyog Erika mindnyájunk meglepetésére. Ő az egyetlen közülünk, aki nem hagyott fel a reménnyel, hogy visszatér hozzá a férje. Hazajön Mátyás. Erika olyan büszkén néz körül, mint a legalábbis azt jelentette volna be, hogy a férje újra megkérte a kezét. És mondta, hogy esetleg megpróbálhatnátok a folytatást, kérdezük szinte egyszerre. Nem, de én nagyon bízom benne. Az az igazság, hogy én is. Bárcsak sikerülne helyrehozniuk a házasságukat. De ha a férje még csak utalást sem tette erre, akkor nincs rá sok esély, hiába reménykedik Erika. Meglepetésemre tökéletesen van felöltözve. Látszik, hogy gondos odafigyeléssel válogatta egymáshoz a cipőt, a harisnyát, a helyes kis rövid szoknyát, blúzt, és a pici kis két, amit a nyakába kötött. Szinte sajnálom. Megszerettem szedetvedet öltözködését. ez is hozzátartozott az Erika ságához. Kiosztjuk egymásnak az ajándékokat. Képeslapok, személyre szóló idézetekkel. Így pici cserepes növény, tűzpiros virággal, kerámia bögrék. Az utóbbi természetesen Erika saját munkája, el vagyunk ragadtatva, milyen ügyes. Szilvia összefoglalja az elmúlt hónapok tanulságait. Még sokáig beszélgetünk. Ezúttal nem fejezzük be a találkozót a szokott időben. Most nem a vállás a témánk, hanem a terveink, a jövőnk, amit már mindannyian képesek vagyunk reményteljesnek látni. Búcsúzik az ébredők csoportja. Ma van az utolsó foglalkozás. Az anyák elsajátították a gyakorlatokat, így nyáron és a későbbiekben is otthon folytathatják. Az elmúlt nyolc hónapban meghit kapcsolat alakult ki köztünk, és nagyon megszerettem a gyerekeket is. Fáj búcsúzás. Ugyanakkor örülök az elért eredményeknek. Nem látványosak persze, de az autista gyermekek szülei az apró kis lépéseknek is nagyon örülnek, és ezzel így vagyok én is. Kezdetben még türelmetlen voltam. Teljes gyógyulást akartam. Mára azonban már elfogadtam a hivatásom korlátait, és ezzel mélyebb dimenziókat fedeztem fel a tevékenykedésemben. Sietek haza Ábelhez, ne legyen sokáig egyedül. <gül> jó az élet vele kettesben. Az, hogy nem oszlik meg a figyelmem. Nagy ajándék mindkettőnknek. Anna gyakran beugrik hozzánk, és Alex is, aki végleg hazajött Angliából. Sokkal többször jönnek, mint amikor Barnával éltem. Ezt is nagyon szeretem. Második gyerekkor, mondják, és élvezik, hogy visszakapták az anyjukat. Csak dorkával találkozom ritkán. Ő a maga 17 évével jelenleg fügyőrám, És mivel most barnával él, még véletlenül sem látom két programja közt. Nem keserít el a dolog, tudom, hogy ez csak egy átmenet, és vissza fog még találni hozzám. Anna és Alex most is jön. Egy jó kis film el a kezükben amit a videótékából vettek ki. Letelepszünk az ülőgarnitúrára, ki erre dől, ki arra. Természetesen Donatella is csatlakozik hozzánk. A film után indulok a konyhába palacsintát sütni. Jó, a kedvem. Van kedvesem. <gül> Martinnak hívják. Már nem vagyok olyan, mint egy zártolyás. Szeretnék már valakivel meghittebb viszonyba kerülni. Azt akartam, hogy Balázs végre felvállalja ezt a kapcsolatot teljesen. Megemlítettem neki, hogy én már nyitott vagyok egy új kapcsolatra, és puhatóloztam kicsit, hogy ő hol tart, hajlandó-e velem váltani? Vagy álljak odébb, és keresek valaki mást? De ő még nem tudta hányadánál önmagával. Fogalma sincs semmiről, mondta. Úgyhogy regisztráltam egy internetes társkereső oldalon rendevúzgattam egy rokon szenves férfival, Viktorral, de külsőre nem igazán tetszett nekem. Nem akartam, hogy ez ekkora hangsúlyt kapjon, ezért adtam magunknak egyesét. Felmentünk a várba, voltunk színházban, és kirándulni. Egy idő után mégiscsak meg kellett neki mondanom, hogy sajnálom, de úgy néz ki, részemről nem alakult ki a vonzalom. Martin viszont azonnal megtetszett. Egészen másként néztem rá, mint Viktorra, vagy akár mint Balázsra. Pedig vele vágytam rá, hogy elmélyüljön a kapcsolatunk, de csak az eszemmel. A velkem közben be volt zárkózva. Paraszkodtam jutkának, hogy Balázs nem akar engem igazán, bár el sem enged, de közben észre sem vettem, hogy én sem akarom őt. Csak akkor jöttem rá erre, amikor megláttam magam ennek az új kapcsolatnak a tükrében. Feldobom a palaccsintát, megfordul a levegőben. Hurrá! De vagyok! De aztán Donatella fején landol. Beborítja, mint egy karimás kalap. Nem tetszik neki. Hevesen lerázza és elszalad. Zaklatott az éjszakám. Álmomban felhúzott lábbal ülök a házunk emeletén. Átkarolom a térdemet. Mélségesen szomorú vagyok a gyors mozdulatokkal magától értetődő természetességgel pakolja a ruháit az én szekrényembe. Óvatosan rájelzi az íróasztalomra a számítógépét. Laptopja van neki is, mint nekem. Barna vette természetesen, ahogy az enyémet is. Átmegy Ábel szobájába. Kibontja a katika holmiát tartalmazó zsákokat. Elkezdi felpakolni a polcokra a játékait. Újabb zsákot bont ki. Ember ruhák vannak. Szép rendben elrendezi őket Ábel szekrényében. Én barna, elmegy mellettem. Olyan nagyon szomorú vagyok, panaszolom neki, és a szívem olyan nehéz, hogy ülve sem bírom el. Kucorgok a földön felhúzott érdeimet, átölelve is sírok. Aztán felébredek. Pár hete mikor az iskola udvarán álltunk, mert behívtak bennünket valamiért torkával kapcsolatban. A gyerekek zsivajában és a focilabdák pattogása közepette elmeséltem Barnának az életgyónásomat, és biztosítottam róla, hogy nekem nem gondassa el, ha beköltözik musika a házba. Megörült, mert Nusika ugyan nem szeretett volna betelepedni a helyemre, és ő maga is kímélni akar, de mivel nincs nagyon más lehetőségük, ha én már tényleg jól vagyok. Persze, nyugodtan, mondtam. Jól voltam valóban. Az életgyónás óta nem foglalkoztatott Nusika. Most azonban, hogy közeledik a költözés napja, álmomban megjelent megint. A tudatalattimban. Még nagy fájdalmak rejtőznek megbújva, amik most lelepleződtek. De nem is csodálkozom. Olyan extrém, olyan drámai a történet, mint egy görög tragédiában. Minden teljesen ugyanolyan a Boróka utcában. Csupán egy másik nő, és egy másik gyerek kerül az előző helyére. Pont egy nő és egy gyerek. Darab-darab. Barna lépésről lépésre visszaállítja a korábbi helyzetet. Persze, ezek racionális dolgok, megmagyarázhatóak. Véletlenül alakult úgy, hogy ő visszaköltözött. Összevesztek, a ház ott állt üresen. Hova más hova ment volna? Aztán kibékültek. Most meg összeköltöznek. Hát persze, hogy oda. Hova máshova. Pont egy gyerek jön vele. Pont a hiányzó helyére, pont az ő szobájába. Hát persze, hova máshova? Minden úgy maradt, a bótor, a függönyök. Ez sem az ő műve, beépített bótorok vannak. Ami meg nem, az nekem nem kellett. Tehető erről. Nos, ik, ha az ágyamba került. Hát persze, hova máshova? Az íróasztalomhoz telepszik. Érthető, ez hova máshova? A bejáró nő is ugyanaz. Hát ki lenne más? Nekem segített évekig. Mostantól viszont Nusikát fogja szolgálni. Hát persze, ki mást? Béla is. Amellett, hogy elsősorban Barnának segít. Még szép, ki mást? Jöjjön inkább hozzám megkérdezni, mit tehet, értem. A nyitnikékből is én jöttem el. Nem Barna küldött. Ő fizeti a bérleti díjat, ővé a hely. Ki másé lenne? Most Nusika dolgozik ott. Hát persze, ki más? Két lépcsőt megyek előre, egyet meg vissza. Amikor hirtelen előre lépek, az mámorító, és elhitetem magammal, hogy így is marad. Aztán kivétel nélkül mindig visszalépek, ne csak egyet. Mint például az életgyónás után. A denevér örökre eltűnt. Soha többé nem bukkant fel. Ha elképzelem, hogy találkozom Nusikával, nem jön semmiféle indulat. Nincs összeszorult melkas, dűroham. Semmi. Soha. Sajnos azonban a jelzőim visszatértek. Továbbra is becsmérlem Nusikát. Ha valami oknál fogva eszembe jut, elszígyelem magam. Magamban bocsánatot kérek tőle, de aztán szidom tovább. Elképzelem, hogy ott van a házban, és épp, mikor megyek dorkához, kijön a kapun. Megvetést érzek, és vágyom rá, hogy kigúnyoljam. Tény, hogy már nem akarom megtépni, de még mindig megvetem. Mindkettejük iránt még megvetést érzek. Vajon mi történt volna, ha nem viszi Barna az ágyomban a nőjét? Addig is sok harag volt bennem de féken tartottam, és tisztában voltam azzal is, hogy egyformán felelősek vagyunk a vállásunkért. A tisztelet megkopott ugyan, de legalább megmaradt. Csak onnantól kezdtem meghallani, mit mondanak mások. Onnantól lett bennem megvetés barna iránt, amikor azt kezdte mondogatni a barátainknak, hogy soha nem volt belém szerelmes, illetve amikor megszegte az égéretét, és alig, hogy kiköltöztem, beszállásolta a helyemre Nusikát, még a vállás sem mondták ki. Jogilag még a férjem volt. Ha ezek nem történnek, lassan helyreállhatott volna a tisztelet, hiszen a vélt vagy valós sérelmeimet lassan feloldotta volna az idő. Most viszont nem tudom. Fogom-e még valaha is tisztelni? Elpakolok egy transzparenst. Még együtt csináltuk. <gül> Viszolygok tőle. Mindentől viszolgok amit ő talált ki. Még akkor is, ha jó szándékból, és még akkor is, ha a nevemhez is kötődik. Le akarok fejteni magamról mindent, ami félig meddig még ő, mint egy undorító polipot, és csak azt akarom megtartani, ami teljes egészében én vagyok. De nem tudok mindent, mert bármennyire is lázadok ellene, a barnával töltött évek szerepet játszottak a formálódásomban. Juditnak panaszkodom a telefonban. Még mindig rossz indulatú vagyok. Vajon ez mikor múlik el? Mennyi idő múlva tudok majd szeretettel gondolni barnáik kapcsolatára, és azt kívánni, hogy legyenek boldogok egymással. Türelem, Júlia, nagy utat tettél meg, de még nem értél a végére. De jól haladsz, hidd el, úgyhogy becsőd meg. Igyekszem. Semmiképp sem akarok olyan lenni, mint az egyik ismerősöm felesége. A pasas vagy tíz éve hagyta el a családját, egy olyan házasságot, ami nagy melléfogás volt már a kezdettől fogva. Terbejtette a barátnőjét, majd becsületből elvette, és tisztességből ki is tartott mellette. Azt hitte nincs menekvés, élete végéig viselnie kell a ballépése következményeit. De aztán mégis lelépett, amikor a gyerekek 18-20 évesek lettek. A felesége még most, tíz év után is keserű, boldogtalan, vádaskodó, gyűlölködő. Én nem szeretnék ilyen lenni. De soha nem leszel ilyen. De most ilyen vagyok, és semmit sem tudok tenni ez ellen. Tudok segíteni valahogy, mondjuk beszélgethetnénk Skype-on. Nagy no, csak. De azért köszönöm. Még nagyon ragaszkodom a megvetésemhez. Este Mégis megpróbálok magamban jó kívánságokat küldeni nekik. Gondolom úgy is kilóg majd a lóláb, <gül> mivel nem lesz a dolog őszinte, és úgy hiába küldözgetem a szép üzeneteimet, ha közben ellenséges érzéseim vannak. Meglepetésemre nem ez történik. Bár tény, hogy nem szívből jövőek ezek a jó kívánságok. De aztán jön a nyilaló fájdalom, amikor elképzelem a boldogságukat, a családi életüket, marad magához öleli nusikát, minden harmonikus, szeretetteljes. Talán a eleget gyakorlatozom előbb-utóbb visszahat majd az érzéseimre is, és kigyógyítja belőlem az ellenséges gondolatokat. Reggeli készítés közben ábellel felfedezzük, hogy a ablak előtti fán van egy fészek, amiből épp kirepült egy pár, <gül> mire a szemközti áztetőn üldögélő galamb fogja magát, és átrepül. – Mit akarhatott vajon? – kérdezi Ábel. – Nos, egy igen illetlen dolgot művel. Beletojik a fészekbe. – Tépelődünk. – Vajon mennyire volt ez udvariatlanság? Mert a fecskék szemszögéből nézve ez bizonyára a legdurvább meggyalázása a tisztes polgári otthonuknak, de a galamb és az utcán sétálók szempontjából ez bizony a lehető legkulturáltabb viselkedés. Keresett egy vécét magának. Nem hullatja csak úgy, hogy szerteszét az anyagcsere termékét, mint egy némely városi galamb. Ő nem. Addig-addig tartogatta, míg vére talált magának egy nyilvános vécét. vélekedem. A galamb Megkönnyebbülten elhagyja a toalettet, mi meg lessük, mikor jön vissza a fecskepár. Ki akarjuk hallgatni a káromkodásukat, amikor felfedezik a gyalázatot. <gül> Várakozás közben lelkesen ecseteljük egymásnak, milyen érzelem megnyilvánulások törhetnek majd kibelőlük. Én egy idő után annyira megsajnálom őket, hogy azt mondom Ábelnek. Te, én fogok egy felmosó rongyot és egy vödör vizet, Felkúszom arra a fára, és kitakarítom a meggyalázott lakásukat. De a fecskék csak nem jönnek vissza. És Ábel elbizonytalanodik abban, hogy egyáltalán az ő fészkük volt-e. Végül még az is kérdésessé válik, hogy a galamb valóban beletoljt a fészekbe. Vagy benne állva ugyan, de kívülre hullajtotta a béltartalmát. Az az egy biztos, hogy van egy fa az ablakunk alatt rajta egy fészekkel. Van egy fecskepár is, de hogy hol laknak? Nem lehet tudni. Van egy galambis, aki a kérdéses időpontban a fészekben, állva, ülve, elvégezte a nagy dolgát, és az is biztos, hogy nekünk igen derűs perceket szereztek a megfigyelt objektumok körészült történetek. Ma van az utolsó vállóperi tárgyalás. Tegnap... Nagy örömmel gondoltam arra, hogy végre lezárhatjuk kettünk történetét, legalábbis jogilag. Minden esetre ez már egy fontos lépés. Álmomban mégis szomorú voltam. A rokonaimnak panaszkodtam, de csak ennyire emlékszem belőle. Nem tudtam a szomorúságomról, épp ellenkezőleg. Mindenféle örömöket élek át. De az álmok nem hazudnak. Dolgom van a városban, de hamar végzek, így jóval előbb érkezem a bíróságra. Leülök egy padra az épület előtt lévő parkban, és a könyvet olvasom, amit magammal hoztam. Jól érzem magam. <gül> Kellemes az idő, és örülök, hogy befejeződik végre a vállási procedúra. A tárgyalás kedélyes. Egy ponton összekacsintunk barnával, és mint a komisz diákok, <gül> kuncogni kezdünk. Egyébként is olyan az egész, mint egy osztályteremben. Két pad egymással szemben, felperes-alperes, oldalt meg a bíró pulpitusa. Pont, mint egy tanári katedra. A tanárbírónő kéri, hogy avassuk be, minek körülünk ennyire. Csak olyan viccesen hangzanak ezek a kikötések, mondjuk. Ábel láthatása, elmaradás esetén a pótlás módja, meg hasonló. Örülök, hogy ez önöknél nem vita a tárgya, de higgyék el más családokba sokszor, egész más a helyzet. Ezért fontos meghatározni a szabályokat, mosolyog a bírónő is. Az ítélet jogerőre emelkedik, és szabadoknak tekinthetjük magunkat. Épp ma utazunk végére, Martinnal, a zöldtóhoz. Felszabadult vagyok és boldog. Egy jogilag független és lelkiekben felszabadult nő aki izgalmas éjszaka elé néz. Este tüzes táncokat nézünk a tópartján, a szabadtéri színpadon. Martin áltam mögé áll és szorosan magához húz. Beleriszálom a fenekemet az ölébe és beleborzunkok az érzésbe. Egy év teljes abstinencia után végre megint szerelmes összebújások várnak rám, az élegyónás után végre megnyílt a szívem egy új szerelem előtt, ami csak a következmény. Ugyanakkor vissza is hat a megszabadulásomra.